Och Varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och det första avsnittet för den här vårsäsongen. Vi noterar nummer 86 i kalendern och med idag är jag som heter Emil och vilka då? Ja det är Otto här. Och det är Ricka där. Och Emanuel. Och hur är läget med er? Det är fan bra tycker jag. Det är kul med sista etappen här för ja det är, det är klimax på gång. Men det är mycket som ska ut först. Men det känns kul att vara igång med podden igen. För 2020. Så det, det, är bara, det är bara fint faktiskt. Ingen idé att stanna och tänka. Ja, jag är också taggad på vad som är på G den här våren. Alltså, mycket, det känns oh. att det är mycket kul på gång. Sen är ju livet lite halvtaskigt i övrigt. Men det, det, det lägger jag bakom mig just nu. För att nu är det podd och det är så jävla gött. Eh, och så vill jag bara liksom. Eh, jag måste bara få lite kort, två sekunder, prata om eh, Dynamite Comics Level Eye-adaption eh, som kom i början på året. Ja, någon gång första veckan i januari. Ja, eh, det är det bästa som har hänt mitt bonfenskap på flera år. Oj! Den är så himla, himla bra. Eh, och den är precis så som jag vill ha serier. Alltså det är mycket text. Det är liksom... Han har fått in... Van, vad heter han? Vengeance, inte hur han heter. Som har gjort den. Eh, han har fått in så mycket liksom, av Flemings anda i det hela. Och det rimmar så bra med... med eh, Ja, nu kommer jag upp ihåg personen som har ritat den. Men det är inte samma person som har ritat Casino Royale. Vilket jag tycker är bra för den tycker jag såg ganska trist ut. Men Living är precis så där, flaming vibrant. Den är snygg. Och det är, ja, det är bara... De har gjort, tagit sig boken och gjort den så otroligt mycket rättvisa. Ja, det var kul. Ehm, när vi tittade i den där när du precis hade hämtat den så var det väl typ en nu från oss alla. Så det kul ändå att den var så pass så pass bra. Ja men jag var också så här att först kände jag när jag bara bläddrade lite snabbt att ah, det här såg ju kanske inte så kul ut. Men när man kom in i det och såg alla detaljer och hur mycket faktiskt texten eh, spelade roll ganska mycket text matnyttigt, väldigt mycket fläm, bara, bara flämming rakt igen eh, så blev jag väldigt, väldigt glad. Och ja, det var ju Ja, det gav väldigt, väldigt mycket faktiskt. Härligt. och kul? Mm. Jag, jag är i flytttider just nu så jag är häromdagen så vill jag på packa ner grejer i flyttkartonger. Jag började med eh, mina bondgrejer bara så att jag visste vart jag liksom har dem Så böcker och filmer och allt sånt där. Och sen när jag var klar, då tittar jag ner den där i lådan och bara. Tänkte hur mycket konstigt jag samlar på mig över åren. så jag, Någon dag framöver måste jag ta tag i slänga saker att det tar lite emot faktiskt. Um, men jag... Vad var det konstigaste du såg? Hitta hittade tidningsutklipp från 2007 uh, där det spekulerades att Daniel Trade och Jeffrey Wright skulle ha en intim sexscen i Bond 22. Um, <laughs> ja. Och så var, var det en bild på Daniel Trade i, i, i bagbyxor från Resinne Röld. Så, sådana inklippbilder. Mm. Mm. så den, mm. den vet jag inte med jag vi får se, vad tycker ni? ha kvar, ja <laughs> den ska jag. den, ska öh, vara kvar. Spår, ha, för, den för fan. ja vad bra, då gör vi så, hur är det med dig då uh, jag känner mig lite som uh, Renard, jag känner ingenting alls just nu <laughs> men uh, <laughs> det är rätt ofta du känner dig som Renard men senaste jag måste säga, senaste tiden har jag känt väldigt mycket i Bondväg uh, jag måste säga att The Living Daylights på bio efter den så gick jag på vatten jag har aldrig känt mig så... ja men Jag flög verkligen. Det var länge sedan jag hade en sån... Alltså verkligen extremt bra bondupplevelse. Bara rakt igenom. Jag bara njöt varje sekund och bara var helt lyrisk efteråt. Mm. Just det. Jag måste hålla med. Jag måste hålla med om... Jag har inte att <laughs> Lillving Dale är på bio men det där med bondintresset har ju verkligen för mig mm. i alla fall tagit fart vid årsskiftet. Efter att vi sågs, inte för att det var att vi slutade ses, men vid den brytpunkten när det blev nytt år så mm. kom det ju ganska mycket nytt i form av nyheter om musiken till exempel mm. eh, och... Jag har en sak till jag vill säga innan vi går in på det för en sak till som har fyllt min Bond vardag, det var det att jag köpte eh, i, me i mellan så köpte jag en 4K-spelare eh, och eh, mm, då köpte jag också Craigs eh, filmer på 4K i, och kan jag rekommendera alla ni som vill ha Craigs filmer i 4K att eh, Anders Fred har dem svinbilligt, han säljer dem i stort sett för inköpspris, 3,99 för alla fyra filmer och det är jäkligt billigt för att vara 4K-filmer, normalt kostar de ett par hundra styck. Det är ett rån. Ja, det är ett direkt rån. Så vill ni ha Craig-filmerna i 4K så gå in på eh, vad heter den jemspon 07se heter den så? From Sweden We Love Ja, det heter den så kan ni hitta det där och beställa av Anders så får ni riktigt bra pris. Nej men det gjorde jag och jag slog mm. på Quantum of Sol som fick bli den första Bond-filmen i 4K som jag ser hemma och det var fantastiskt. Det är så mycket som mm, bara, den bara det lever upp så mycket mer alla miljöerna som är så vackra. Blir ännu vackrare. Alla färger mm. blir ännu vackra. Alltså, ja, fantastiskt. Oof, nu är ni ombord på båten alltså. Ja, jag såg ju den också ganska nyligen. Otroligt. Alltså. Ja. Ja, till och med jag sa ju att Quantum of Solace är en bra film för första gången sedan den kom. Ja, vad är det som händer egentligen? Det är en riktig renaissance. Ja, jag vet inte vad det är. Den, kän den känns som en, bara kort om Quantum of Solace, men den känns ju verkligen inte som en film. Den syns ju verkligen inte att den är filmad i studio. Den känns extremt on location. Det är nästan den mest on location iga filmen som, som finns i serien. När jag såg den. Och det är en ord för att den är det. Ja, precis. Jo, men det, Haiti känns verkligen som Haiti och inget annat. liksom mm. det, det är sjukt vibrant bara. Jag, jag, jag, den, den steg. Härligt att för mig. Men som du var inne på Otto så har det hänt lite... Det har kommit lite nyheter. Du kan väl säga vad nyheterna är. Du som så gärna ville börja prata om det. Ja, men jag var, jag var, ju intresset drog igång här i och med att eh, dels så hade det ju tillslats och tasslats eh, till min stora glädje om att Dan Romer inte skulle vara kvar eh, som kompositör. Eh, så att det är ju... Det, jag är mest glad bara för att han hoppar av för att jag inte tror att han skulle gjort ett bra jobb. Men han som ersätter är ju inte vem som helst, utan det är ju Hans simmer och ingenting annat. Eh, och det är ju en man som... Knappt kräver någon introduktion, eh, även för folk som inte bryr sig om filmmusik. Alla känner ju till namnet Hans Zimmer, känns det som. Eh, I alla fall vad han har gjort. Han jobbar mycket med Christopher Nolan bland annat, men inte längre. Och eh, ja, Interstellar, Gladiator, Pirates-filmerna. Eh, vi kommer ju ha ett avsnitt och vi pratar om eh, både Zimmer och eh, den andra nyheten eh, här längre fram. Jag och Rickard och kanske några till. Och eh, den andra nyheten, det är ju att Billie Eilish... Tillsammans med sin bror Finneas Eller vad fan hette han mm, <snick> Någonting. Ehm, Har skrivit eh, Titellåten Och Billy Eilish ska framföra den ehm, Samarbetat lite med Hans Simmer Enligt rykte Så att eh, han vet att den finns I alla fall <går> Vilket är tur ehm, Vore kul om den används i filmen Men just de nyheterna och eh, Heineken reklamen som kom som jag tyckte var fantastiskt bra Uh, bara, ja, man känner att man är inne i de här liksom, liksom sista målrakan På ett maratonlopp Som har varit från Spectre fram till nu <laughs> Nu känner man att det liksom Bubblar Ja jag tänkte bara säga det utan att gå in mer på detaljer Vad jag tycker om varken Bill Eilish eller Hans Zimmer För det är som sagt blir ett avsnitt framöver Men eh, hennes bror Finneas, Finne, Finneas? Ja, hur som helst. Han blev intervjuad Häromdagen och jag läste den intervjun Igår faktiskt och där sa han att han hade jobbat med Hans Zimmer nu, nu i eh, tillsammans mm. med Bill mm. då, så att det, det verkar ju vara bekräftat Ja, men det är ju inte chockerande nyheter, eh, men ändå glädjande tycker jag, men som sagt vad... Jag är ändå lite förvånad över det för det har ju inte, liksom, när hände det senast var det Casino Royale kanske? Ja. Ja, Arnold, Arnold och, och Cornell, ja. Arnold och Chris Ja, eh, så det har ju inte och det är att Hans Zimmer då har hunnit det måste ha varit, varit länge sedan som Romer försvann i bilden om han simmar har hunnit. Ja, för grejen var att när ryktet kom upp med den Romer, det var ju liksom i, det var väl till och med i november som vi hörde det till, snackas om det första gången. Mm. Och om vi då säger att att den Romer hoppade av då, eller fick sparken, eh, så ersattes ju han ganska snabbt tror jag. För man står ju inte utan kompositör så där väldigt länge när filmen ändå är klar. Mm. Så att då har ju Simmer i bästa fall haft Sen början av december kanske på sig Och då har han ju gått dem ja, till Enligt filmmusikstandard Så att det, det gladde mig Sen kan vi ju gå in på mer vad vi tycker om Hans simmer I avsnittet som kommer Men kul Med en mer renodlad filmmusiktonsättare Kan jag ju säga Ja. Så att det är kul. Sen vill jag citera Pierce Brosnan i Dying the Day Och säga it's a bit of a mind filled out there När det kommer till Spoilers och liknande. Helvetes jävla skit för att blivit spoilad nu senaste eh, två dagarna. Det har ju dragit ner lite. Ja, alltså säga. för jag hade ju liksom inför att produktionen rådde igång så avföljade folk på Instagram och Facebook och, mm. och sådär. Men det går inte. Det är omöjligt. Nej, precis. Det, och nu särskilt på Twitter. Det är så massa folk som retweetar och håller på ja. och bilder och kors och tvärs från magasinerna. Ja. Helvete vad jag blev irriterad igår. Och fan så, var, var, äh, det så jävla. var det och och riktigt alla, det Var det riktigt spoiligt som dök upp eller Nej det var väl inte det egentligen Men det är bara så här, Men bara principen att det är bara trist Ja var... framförallt det och sen Sen är jag lite less också på att De är så Från att inte säga någonting alls som någonting att helt plötsligt bara Bjussa på sig själv mm. jättemycket Det är en accelerering jag inte var mm. beredd på Dock gillade jag den eh... En intervju som faktiskt var riktigt bra var den här Variety-intervjun med Barbara och Just Michael. Den. den var ju ospoilig och bara mm. bra, faktiskt. Den kan jag rekommendera. En som jag inte kan rekommendera, det är Entertainment Weekly. In, in, in slide. Där läste jag en spoiler som jag absolut inte ville läsa. Ja. Eller det var liksom en, det var, det var en beskrivning av en scen, Det är, blev fan den, Det är det jag syftar på, Entertainment Weekly, som, som kom nu i onsdags. Ja, då blev jag så jävlar. Börjar hela artikeln, den, den kan ni hålla i långt bort där. För jag börjar hela artikeln med att beskriva en scen. Mm han -hmm. till bara på musiken. Ja. Mm. Johnny Marr ska göra någonting. Jag som inte läser några artiklar vet det. inte riktigt vad. Nej, men han ska, jag kan ta vid. Han är ju, från, han är ju gitarrist, i, jobbade ju i The Smiths. Eller de kanske bara heter Smiths. Eh, rock är inte min grej Men eh, han är gitarrist i alla fall Och har jobbat med Simmer på, på eh, Lite grejer förut Så att han ska antagligen spela gitarr Uff. Om man inte får eh, spekulera och då, ja, Vi kände ju till ett stycke från Bond Som har gitarr i alla fall så det är ju mm. Pam från License to Kill. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej, nej. nej. <laughs> ja, men det hade varit nej, otroligt då. roligt att <laughs> få det, är... en, det var länge sedan vi fick en ny, ny Bond-tema-version, okay. bond är vad man säger. Ja, precis. Det finns ju inte så många att ta av. De, de använder ju The Names bond, James Bond, fortfarande i Heineken-reklamen till exempel. Ja, precis. Det är ju arnolds, arnolds är den senaste från CR. Och den är ju ganska klassisk. Precis, det hade kul med något... Mm. Ja, men något lite uppåttat Ja, det är spännande. Ja, jag har en spaning mm. på Johnny Morris som gör det ännu mer spännande. Och det är att han är. Oj. Alltså, han ser verkligen ut att vara Neil Purvis lillebror. Det är helt, det är, det är så slående. Så det är, ja. ja, det. Är... Mm. Nu måste vi gå vidare. Om vi ska hinna riva av ett avsnitt också. I fan, ja. Ja. Och eh, i sedvanlig ordning så har vi en faktutmaning Och eh, första faktutmaningen för den här Vårsäsongen står Emaner för Jajamensan Och då tänkte jag fråga er Killar, ifall ni har någon aning Vad The Old Förm är för något Ja, det är ju ja, ett fotbollsderby Det visste inte jag Jajamensan Och då undrar ni vad det är med bonde att göra Eh The old firm, för de som inte vet i alla fall det anses väl vara ett av världens eh, största derben, fotbollsderben helt enkelt och det är ju i Skottland och eh, anledningen till det, det är en lång historisk schism då kan man säga mellan Larjan och det har väl i alla fall varit varit tidigare varit mer eh, hetta mellan de här två lagarna det har väl lugnat ner sig något men det ligger ju i traditionen som liksom, att det är en het stämning när det är där derbyt och, det botnar väl sig framförallt i gamla religiösa synsätt och splittringar och i man ska... Celtic som är det ena laget de vill ju vara mer med Irländarna medan Rangers som är det andra laget i det där fotbollstävigt de vill ju tillhöra Storbritannien och vara mer engelskvänliga och det har under många år varit en anledning till eh, visserligen en bra inramning till en fotbollsmatch men det har varit också att folk har dött och det har varit en massa grejer men det är det stora fotbollsderbetet i alla fall. Och eh, det finns ju en känd skrotte som har spelat bond. Sean Croner han. han. var sedan barnsben Celtic-fan. Och eh, som ni vet med honom så är han ju, han går ju inför ganska rejält. Så att han, han liksom växte upp med Celtic och, och var trogen. Då. Tills eh, en dag i mitten på 90-talet när han var tillbaka i Skottland... Eh, då fick han tag på numret till en man som heter Fergus McCann som mellan 94 och 1999 ägde just majoriteten i Celtic. Och han ringde först upp till den personens sekreterare och bad om att bli kopplad till Fergus McCann. Och han sa kort och gott Hej, det är Sean Connery och jag skulle vilja ha fribiljetter till Old Firm Derbyt som är till helgen. Fergus McCann, han... Blev helt chockad och sa, det spelar ingen roll ifall du heter Sean Connery eller ifall du heter Roger Moore. Du ska betala biljetter precis som alla andra. Um, I uh, samma veva där så var, kom den här berättelsen ut. Och uh, det gjorde att uh, en man som är Sir David Murray som vid samma tidpunkt är The Rangers. Alltså det andra laget i, i uh, där och hörde av sig till, till Sean Connery och sa... Tjena Sean, du är en av de största vi har i landet. Absolut ska du få fri biljetter till, till vår, till vår vippläktare till matchen i helgen. Ja, sagt och gjort så tog Sean Connery gladeligen emot de här biljetterna. Och sen gick han och satt på vippläktaren Och efter det så blev han Rangers-supporter. Något som anses vara helt otänkbart hos alla andra. För det är ju så, du byter ju inte fotbollslag helt enkelt. Så absolut inte när det är mellan Celtic och Coach Rangers. <går> Nej. Så uh, han uh, har bara följt dem och har varit supporter sedan dess. Han åkte med på borta matchen när Rangers spelade i Europaspel mot uh, jag tror det var Juventus eller Barcelona lite senare. Och han har synts till på läktarna sedan dess. Uh, men ja, det var väl ett tag sedan han var där senast. Att han bytte lag kanske också tyder på att uh, det var en ganska ytlig uh, relation från första början. Ja, och det tycker jag också säger väldigt mycket om Sean Connors karaktär. Att om inte det är på hans villkor, då ska det inte vara på någon annans villkor. Så då hoppar han bara över och byter lag bara för att han får fri biljetter. Det där är ju en riktigt bra riktigt bra fakta. Eh, faktiskt Det sjuka är att jag faktiskt läste om den för bara Ja okay. Jag var inne på Sean Connors sida och läste om hans eh, skattehålla håll, på i Spanien. Och sen så kom det där eh, en kort, kort segment om... Eh, Raiders Celtic grejer. Så det är helt uh, sjukt bra uh, fakta. Jag hade dock precis sett den. <laughs> Random som fan. Det är lite kul att uh, han. Fergus McCann som är i Celtic i tidpunkten just sa. Det spelar ingen roll ifall du Sean Croner eller Roger Moore. <laughs> Så uh, ja. Nu drar han emot det. <laughs> och jag kollade upp det här i alla fall. Oh. <laughs> uh, och uh, hur de andra strådespelarna. Om de har några fotbollssympatier. Uh, George Lasonby där finns det inget uttalat. Roger Moore däremot, han... Får vi, får vi gissa? Ja, absolut. Kör! Roger Moore... Det, det känns som att det ska vara... Arsenal kanske? Nej, jag tänker... Mm. Fan, jag tänker West Ham. Ja, men jag var också inne på någonstans. Någon av lite mindre London-lagen. Ja... Redding. Redding? Oj, wow! Han sa så sent som 2014 när han körde den här eh, on tour, att han var tvungen att kliva av scenen för att skulle kolla på Reading när de spelade någon avgörande match i var Championship då tror jag. Ehm, Okej, okay. Timothy Dalton. Swansea, so Cardiff kanske? Ja, jag säger, att han, jag, ja so jag säger att han är direkt ointresserad av fotboll. Han har inget. Det här är sjukt otippat. Han är stor supporter av Manchester City. <laughs> Så ja. <laughs> när de vann 2012 så var han på läktaren och skrek. Så godla, Timothy Dalton, Manchester City kommer och hitta massor med bilder på Anna, när han ser, när han ser glad ut. Eh, Brosnan. Hmm. Den är svår alltså. Man vill ju säga att typ Derry eller någon så här Cork eller något skit från Irland. men Känns givet när ni tänker på Brosnan. Känns det givet? Eh... Men det är ett brittiskt lag. Ja, det är ett brittiskt lag. Okej, okay. det känns givet när ni... Jag vet inte, vad fan skulle Brosnan kunna gilla? Coventry typ? Ja, det är större än så. Uh... Okej. Okay. Nej, Manchester United då kanske? Riktigt ytligt. Ja, du... ja, jag... ja, det är Arsenal alltså. Ja, han har ändå lite Arsenal-aura. Gick igång på Invincibles-grejerna. vad då han fastnade för laget? Ni är så nära det andra norra London laget Han är Tottenham Hotspur-supporter, såklart valde faktiskt mellan Arsenal och Tottenham. Ja, det känns på något sätt väldigt rimligt att han ska gilla vita lila färger och Tottenhams lord, tror jag. Ja, såklart. Man kan se man han poserar med Harry Kane. Ah, ja. Daniel Craig, det är väl känt. Liverpool. Everton. Liverpool, eller? Jag tänker Everton. Vad tror du det är med det? Uh -huh. Ja. Uh -huh. det är inte jag som inte har koll. Han är stenhård Liverpool-supporter. Det är Liverpool, uh -huh. Va? Ja, var med på deras Varför har jag fått för mig att han är Evertons borde Jag tror jag har sett han i typ everton -tröja någon han gång Han var med på deras Champions League-final Och hängde, hängde runt där med Mohamed Salah Och Mané och de, ja, de har till och med lagt upp De lägger upp bilder på han lite då och då När han har kollat. Så han är Liverpool-supporter Fan sjukt Ja, så det var min mm. eh, fakta Fick vi in lite fotboll i det här, så skönt en till bra fakta om Firm, det är att det är den inofficiella slå din fru-dagen i Skottland. <skratt> <skratt> det finns alltså. alltså du, anmälningarna om Hustru ökar extremt mycket på dagen som är är. Oj. Så, nu vet ni det också. Apropos Sean Conry, eller apropå Old Firm? <laughs> ja. <laughs> det är, det är old firm ja. Det är ingenting med Old Firm, det är Sean Connerys fel. Vi ja. har varit bio eh, under hela hösten. Och eh, de som eh, följde oss på våra sociala medier... Eh, gör ni inte det så gå in och gör det. Facebook, Twitter och Instagram. Eh, såg att det var en meetup eh, inför Never Never Again. Och vi var ju då eh, och såg Never Never Again- och därför hade vi tänkt att ja, men jämföra Never Stand igen med Thunderball. Där helt enkelt blivit tid för dubbel återhämtning på Shrublands. Jajamensan. Mm, det var ju faktiskt... Ja, det var speciellt att se den på bio. Det var ju den man inte hade förväntat sig skulle komma dit. Ja... Det var ju vi som, det var den som fick oss att stråla samman Minus Anton Men Nej, det, det kändes konstigt bara att sitta i en bio för Det var under, under filmen Som jag tittade runt Och vi hade ju en egen rad Alltså vi och sen De av våra lyssnare som var där Och så tittar jag runt på alla Tänkte att, vad att ändå Här är alla vi samlade för att titta på Never Say Never Again på bio Jag fick lite gåshuden När jag tänkte på det Nej, men överlag skulle jag säga att det var en mm. alltså, ganska bra bioupplevelse. Alltså den... Mm. Jag blev ändå... Jag ska inte säga positivt överraskad, men alla filmer, det styrkor och svagheter syns ju väldigt tydligt på bio. Och när det kommer till just Nervisnervagen så var det väldigt, ja, men väldigt härligt att faktiskt kunna se att även den har kvalitet. Ja... Mm. Uh. <laughs> <laughs> ett som <eftersom> han dog <laughs> ja, Jag tyckte det var så jävla tydligt Att det är en superfilm alltså, Men hur kommer ja, in på det alltså, kanske Svagheterna syns ju också med all önskvärd tydlighet Nu försökte jag liksom prata om att det var en bra upplevelse här och härligt och, ja. Ja, men Det var härligt Jag var ju jätteglad att, att, att, att få se den Alltså Filmen är skit Det ska vi inte himla med här, men, ja. det, var... Ja, det var fantastiskt kul Att få se den på, på bio alltså, det, Jag var ju verkligen taggad På det mm. Ja, jäklar. Och jag funderade också, eh, alla som var där och såg den med oss, vad tänkte de? För en marknadsfördelse som om det vore en riktig Bondfilm i någon situationstärken. Jag undrar vad jag hade så gärna velat gått fram till någon i publiken för att bara, vad tyckte du om det här? För jag förmodar att reaktionen hade typ blivit ja, det var en Bondfilm. Ja, var, det inte, var, det inte, var det inte Anton som frågade någon? Mm. Som jo, bara sa okay. ja, det är kul att se som Connor igen. Ja, just det. Just det, ja. Mm. Det krävs inte mer än så. Nej. Vi alla har våra laster i livet. Ja, verkligen. Men vi ska ju inte bara prata om Never's Never Again som jag nämnde, utan Thunderball också. Det är därför vi är här. Vi har ju redan gjort avsnitt specifikt om både Never's Never Again och Thunderball. Så vill ni bara höra oss gå in och verkligen dissekera varje film på detaljnivå. Så kan ni lyssna på de avsnitten. Nu ska vi försöka och kanske ja, bredda oss lite och jämföra dem. Ställa dem sida vid sida. Men vi kan väl börja med just de avsnitten Och där vi sa då, har åsikterna förändrats markant sen, sen vi gjorde de avsnitten? Eh, nej, det, för min del kan jag väl inte påstå det. Jag minns ju, det är ju fyr, snart fyra år sedan vi gjorde avsnittet om Thunderbolt. Blir det väl? Ja, um, ja. Och då var jag ju helt jävla lyrisk. Jag vet inte vad det kom ifrån. Jag hade Karibienfeber. Ja, det var någonting där som jag gick igång på. Så det. Jag kommer inte ihåg vad jag faktiskt gav den i podden. Om jag gav den nio eller tio. men Det har väl kanske svalnat lite. Alltså det, är, det är ju verkligen fortfarande en... Thunderball är verkligen en topp fem film för mig. Fortfarande. Jag tycker den har så otroligt många kvaliteter. Och det... det... kanske har svalnat... Gnuttans liksom. Och Neversa Never Again är väl. Den ligger väl kvar ungefär. Det... Det, det. För mig rör det sig inte så jättemycket. Och det här är väl de två som ligger ganska still fortfarande. Ja, alltså. Neversa Never Again ligger väl kvar ungefär den gjorde i filmavsnittet. Det vill säga där. Ja, det är väl en av de absolut sämsta av alla bondfilmer men inte den sämsta och den har allt det där som jag pratar om jättetydligt i det avsnittet där vi diskerar filmen. Och det har väl inte ändrats mycket och det ändras inte där jättemycket på av Bion heller. Däremot Thunderball och om jag gick jag var ju väldigt positiv till den i filmavsnittet och har varit där väldigt länge, det har varit en av mina absoluta favoritfilmer väldigt länge. Den har legat där någonstans mellan 2-4 på min rankinglista, baserat på dagsformen, vad jag känner just den dagen. Men om jag gick på vatten efter att jag såg The Living Daylight så gick jag väl under isen efter att jag hade sett Thunderbolt. Det var en... Äh, det var en helt bizarr upplevelse och en utav de ja, det, det enskilt helt överlägset sämsta bio-upplevelsen på Biokapitolen här justen. För då blev bristerna så tydliga på ett sätt som alltså... Alltså, jag, jag visste inte vad, vad jag skulle ta vägen att det var verkligen så här jag, jag gick in för att se en av mina absoluta favoritfilmer och jag bara satt där och bara är det här, vänta vad, vad, vad är det jag ser och vänta, vad, vad, vänta. Jag, jag blev så konfronterad med allt det dåliga att det blev helt eh, vad ska man säga det bara sköljde över mig på ett sätt som var chockerande och jag kunde, jag kunde knappt stå på efteråt jag visste inte vad jag skulle göra sen, jag tycker fortfarande det är en bra film men det blev så här att från att vara en av mina absoluta favoritfilmer om ja, den sjönk från kanske en 9 av 10 kanske den sjönk till en väldigt svag 7 av 10, kanske en stark 6 av 10 så det var ju ändå en riktig markant mm. sänkning och när har jag sett om mm. den inför det här, det här avsnittet och ja, det, det är väl en 7 mm. så den har ju definitivt eh, sjunkit sen vi gjorde så pass alltså Tyvärr. Vi ska inte så här sitta och recensera nu. Vi, jag kommer så här komma in på anledningar under det här avsnittet till varför den kanske inte är så bra som jag tycker som jag gjorde under recensionen. Nej, men för mig har, har nog filmerna legat kvar ganska mycket. Jag har aldrig riktigt förstått storheten med Thunderbolt faktiskt. Um, så, som ni säger, det är ju en gedigen film liksom och det är ju det är ju en ja men, Den har ju verkligen kvaliteter Men jag tycker att den också sakkar lite Och jag är lite seg Men Never seen ever Again är ju rakt genom seg Så att den, är ju, den är ju på en annan nivå Såklart Men den, ja, den som har stigit mest I så fall sen, sen Förra avsnittet är väl Never seen Never Again Eftersom Thunderball har legat Kvar där den har legat Och Never seen ever Again har väl stigit kanske lite så det är väl den förändringen som har skett. Jag är helt inne på ditt spåret. Främst just när det gäller när det gäller det Sverige, så. Den har ju varit topp fem för mig väldigt många år. Men senaste tiden jag har väl sett den två gånger tror jag sedan jag poddade om den. Och den har ju sjunkit något. Men jag vet inte exakt hur mycket. För det är ju svårt att komma ifrån filmens brister. Och det gör ju att man, man kan ju sätta antingen bristerna mot vad som gör den bra Och sen tänka, okej, okay, är det det som är dåligt starkare än det som är bra Eller hur man nu vill känna Och jag såg det Thunderbolt nu under hösten När jag kände så här. Pff, jag vill verkligen gilla det Men det är så svårt att göra det Och vi kommer ju komma in på anledningen till varför Men jag vill, jag vill så verkligen älska den här filmen För att den har sån jäkla god stämning Och allt där Så Ja, men, men När vi sen är igen har jag i alla fall Res sig något och det är väl ideellt till eller tack vare att vi såg den på bio. Ska vi ta och då börja jämföra filmerna och börja vår genomgång och precis som vi ofta gör så börjar vi kanske med boken för de är ju ändå trots allt baserade på samma bok Boken Thunderbolt om ni inte visste det. Och eh, hur är det där med skillnader och likheter Till boken Finns det några ställen där Nervous Never Again avviker väldigt tydligt På ett sätt som kanske eh, Thunderbolt inte gör Och vice versa Ja, men det tycker jag, är, jag tycker det är intressant Med de här två eh, Filmerna att Båda Är ju Så otroligt tydliga Att de kommer från samma källa om man säger Eh att det verkligen är. Det är ju typ samma film. De står på samma grund med plotten, med karaktärer, med hur liksom själva filmen, eller ja, filmerna utspelar sig. Och det som jag tror att det är främsta som gör att Thunderbolt känns mer flammingsk något sätt är för att den är närmare tid, alltså den Filmen kommer fyra år efter att boken skrevs. Så att den känns ju så mycket mer som en flemming för att den ser ut som en flemming Så som vi är van vid att att liksom Bondfilmer på 60-talet tycker jag liksom anammar ganska bra Flemmings stil på något sätt, eh, eftersom det är samma tid på något sätt. Eh, och det enda som är skiljer är ju lite karaktärsnamn och att då Never Say Never Again tar ju ut svängarna lite vad det gäller eh, locations eh, när både Thunderball och eh, boken och filmen Stannar på Bahamas så sticker never, never Again ut till eh, Frankrike och Nordafrika. Men det som sker där är fortfarande likt boken, även om det är lite uppdaterat med atombomber istället för, alltså kapa atombomberna direkt istället för flygplan och sådär. Jo, men eh, precis där du nämner att eh, Thunderbol vinner exakt mycket på att den är gjord på just 60-talet. Man skulle kunna dra en parallell där till Casino Real egentligen som ju är väldigt mycket Främming och väldigt mycket boken Casino Real, men som ändå inte känns Främmings på det sättet som 60 talsfilmerna gör för att det är fortfarande en helt annan tid och då är det svårt att tänka sig in i, i Främmingsbomb på samma sätt när det är ja, an, annan tid och så vidare. Och jag håller med, det är lite fascinerande att att ändå båda filmerna att ta sig vissa friheter, men de är ändå, bägge två, väldigt väldigt nära den faktiska, faktiska faktiska boken och jag vet inte, jag försökte sådär och lite så här för att vad ska man säga jag, jag försökte hitta vissa saker för att få saker som Never, Never Again gör men som inte Thunderbolt gör. För det är ju det är väldigt lätt att tänka sådär att Never, Never Again är mycket längre ifrån Thunderbolt. Det är för att för det första de har gjort en väldigt tydlig filmatisering av boken. De kan inte göra exakt samma sak. Och då är det ganska lätt att tänka att just det, ja, men Never, Never Again avviker väldigt mycket. Och på det sättet du nämnde det andra locations och så vidare. Och där försökte jag hitta några saker som Never, Never Again gör som inte eh, Thunderbolt gör, som skiljer sig. Och eh, en grej det är ju att som nämnde med karaktär, Petacea är ju eh, som är Dominos bror och som blir köpt av Spectre så är det väl i boken vill jag minnas men det är inte så i Thunderbolt, där de har man gjort Dominos bror helt oskyldig och sen kanske egentligen en liten sådär detalj men det är att klimaxet i sig är ju betydligt närmare eh, boken på det här sättet att Domino dödar Largo under havet med just det, precis, det tänkte jag faktiskt bild, eh, på när vi såg eh, såg när vi såg, och bio att det är det rätt likt boken ja. så som det utspelar sig i, i filmen. Exakt, det är liksom en dödlig kamp mellan Bond och Largo under vattnet. Och sen så kommer, sen så kommer Domino och... Annars känner det ju väldigt tydligt att Kevin McClory nu i samband med att han fick göra den här versionen verkligen förhull sig till, till materialet som han hade. För att det var ju den, på den premissen han fick göra den här filmen att du får göra den så länge du bara refererar liksom till Thunderball du får inte använda liksom någonting som ION har skapat. Och han tar ju det verkligen till sig och gör en adaption av Thunderball som man ändå får anse är helt okej. Okay. Om vi bortser från den situation att filmen Thunderball kom 1965 och det här ska vara första utgåvan eller filmatiseringen av boken så är den ju fullt rimlig. De uppdaterar vissa saker men de behåller liksom kärnan i det hela. På ett sätt som Never Say Never Again förhåller sig ju betydligt mer till Thunderball än vad många i filmer förhåller sig till sin respektive bok. Så att på så vis så gör de ju ändå ett bra jobb kan jag tycka. Sen har den ju väldigt många strukturella problem och så men det ligger ju som inte på boken riktigt. Även om jag kanske håller Thunderball som den svagaste av Flemings böcker. Ska vi hoppa in i filmen där om vi inte har nog mer på boken? Ja, men det var någonting. Jo, men det var det jag tänkte på. Just det. Jag undrar om. Är Never Om vi säger så här. Om. så som den blev... Betyder det att... så Om. vi säger så här. Om. Never Om vi säger så här. Om. Om vi säger så här. Om. Om vi Fleming gjorde. Vilket är väl inte helt omöjligt att han, McLaurie, ville snegla på det manuset som det var liksom grundidén som de hade innan Flemming tog den. Mm. Då kanske det faktiskt är så att, att Thunderbolt-boken och originalmanuset faktiskt också är väldigt lika i grunden. Ja, det är väl inte omöjligt. Ja, det, ja, det är det. De är ju väldigt lika. Mm. stora förändringarna nu om jag minns rätt från det sista månsutkastet som Flemming skrev det är ju inledningen som är väldigt annorlunda till boken som är omskriven och där Flemming har lagt till en hel del men annars så är det väldigt väldigt lika ja det är ju mm. Mm. det är ju intressant men det har vi pratat om också i en podd men filmerna då som, som så vi har ju en vi har väl ingen pre-title-sekvens på det sättet i Never's Never Again, men vi har någonting i alla fall vi har en pre-title kombinerat med titelsekvens och vi har pre-title i Thunderbolt Vad, hur tycker vi att det här funkar Never's Never Again mot Thunderbolt alltså, jag kan ju hugga in eftersom jag var väldigt tyst under bokavsnittet men, för jag är mitt inne i Thunderbolt-boken för övrigt, men Inledningen i Never Say Never Again är ju, den är ju, alltså, det blev smärtsamt tydligt när vi såg den på bio, att den är extremt eh, beige bara. Och det är dålig, rent ut sagt. Jag tycker musiken är helt liksom i, det, det blir liksom så, här, det, det blir nästan så här som att de har gjort en medveten kontrast på något sätt, fast det ser ju väldigt o eh, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det men det, det känns så långt ifrån vad som visas på bilden så att det känns som att det är ett medvetet val men det är det ju inte för att de tror att det var coolt men eh, jag tycker den är, den är dålig bara det känns som inledningen på någon dålig liksom eller någonting från 80-talet ehm, och det är ju inte riktigt bond för mig i alla fall ehm, så där tycker jag att Thunderbolts, alltså inledningssekvens pretitle eh, golv var ju never seen ever against Rent ut sagt, på alla punkter. Jo, ja, det gör det ju. Men det är ju egentligen, eftersom de är så otroligt olika, –när en har ju slagit ihop titelsekvensen och inläggsequensen. Liksom. Och det, ja, det är också det. Är det är liksom, konceptuellt så är det ju egentligen inget, har jag inget problem med det överhuvudtaget att de vill göra det på ett annat sätt. Eh, för att lite distingera sig från vad Ion, hur Ion alltid har gjort. Och det hade kunnat bli superbra, tror jag. Eh, om ja, låten hade varit bättre eller att låten inte <laughs> låg. Där. Alltså på att, på... Om låten inte hade varit låten utan någon annan låt. <laughs> ja, precis. Nej, men om liksom, för att menar att, att det rullar text samtidigt som Bond springer runt och skjuter- och eh, har en action sequence. Absolut, men det är ju så där <går> märkliga med att låten inte passar överhuvudtaget. <går> det blir så konstigt Man går ju till Thunderbolt, det är ett säkert kort att göra som de har gjort, som de alltid har gjort. Pre-title och sen titelsekvens med låt. Vilket säkert mm. Never-Zenaryland yeah. hade mått bra av, men rent konceptuellt är det inget egentligen fel att de ville testa något annat. Och då hade filmen blivit två timmar och 13 minuter istället för två timmar och 10 minuter. Skjut mig fan. Vill du verkligen lägga tre minuter till på den här filmen, Rickard? Nej. Men är det inte lite det som är konstigt? För att jag tror vi pratade om det i, i Never Say Never Again-avsnittet. att anledningen till varför de gjorde så här var ju för att filmen var för lång och den var för långsam. Och de var tvungna att kapa minuter där i gick att kapa minuter helt enkelt. Och då bestämde de sig för att mm. jag tittade i sekvensen över den här action -sekvensen. Och mansförfattarna sa ju det Att det var fruktansvärt att de förstörde filmens Kanske bästa sekvens Med att sätta ett sumnpiller över den Och Men de har ju en poäng För mm. hade vi tagit bort musiken Så tycker jag genuint att det är en, en helt okej okay actionsekvens Tycker det är ganska coolt att Han springer runt där i kamouflagekläder Och han ser lite äldre ut och Lite svett och det ser verkligen jobbigt ut Och Så det har jag absolut inga problem med Men låten är ju så fantastiskt usel och det var ju ännu mer påtal när vi satt på bio att vi började skratta Europa bara för att låten är fruktansvärd <laughs> ja jag vet ja men det problemet jag har med, med titelsekvensen bara för att ta vid det du sa Emanuel att det, det känns ju alltså jag, jag tror att det skulle kunna ligga en bra action scen där i den där inledningen någonstans men den känns ju mer som ett montage ja. nu för att det känns ju inte som att man följer med i händelserna utan det känns som att de klipper mellan saker. Nu springer han lite på någon mm. väg och nu slår han ner och snubbe. Nu är han plötsligt på taket där visst man får se honom åka. Men det är ju ändå så här, det känns mer som ett montage än som en faktisk action-scen. Jo, det hade inte förvånat mig heller om, om scenen var annorlunda innan de bestämde att det skulle bli liksom bakgrunden till en titelsekvens. Och den, den scenen med, alltså med filmmusik och inte den Sing Ever Again låten hade kanske blivit bättre. Ja, det tror jag absolut. Jag, måste säga det, jag håller med dig, Manuel, att jag gillar ändå den. Jag tycker scenen som såg ganska bra. Och man kan hålla på och jämföra Never's Never Again och Thunderbolt vilken vad gör bäst och bla, bla bla bla. Men det jag tycker egentligen gör att Thunderbolt sticker ut på ett sätt eh, som Never's Never Again totalt misslyckas med, även om den är en bra actionsekvens. sekvens Då är det att det tar ganska lång tid att komma in i Never's Never Again och börja känna att det är en bondfilm. Thunderbolt sätter det på en mm. gång. Oj, alltså det, det är verkligen Bond. Och visst, man kan börja såhär ah, mm. Gun Barrel och hit och dit men Craig-filmen har visat att en Gun Barrel behövs inte och man kan skruva på konceptet men det känns det tar många minuter innan det börjar kännas som Bond. Och det är liksom i inledningen Jo, men så är det. Gun barreln gör inte mig någonting. Och det är ju det stora problemet med Nemesis Networken tycker jag om man jämför med Thunderbolt då. Och som egentligen är ett stort problem med att göra att Ion inte gör bondfilmer, Därför att Ion vet vad de gör någonstans. De kan få den där bondkänslan ur egentligen ingenting och situationer som de kanske inte borde ha. Sen tycker jag typ att Thunderballs titelsituation eller inte är så jättebra. Det känns väldigt påtalande när man ser alla sextalsfilmer i fulla. där jag tycker ändå det här är den svåraste mm. av. Av, av öppningsetjänsterna eh, Av alla 60-talsfilmer menar du? Ja det tycker jag ändå okay. ja, jag, jag, jag minns att vi diskuterade ju Goldfinger kontra Thunderbolt Och jag tyckte Goldfinger var överlägsen den, Ja Goldfinger är den, ju i form av spänning, den bästa Kanske jag. därifrån Så, så att Goldfinger är ju osch, i, Den är ju typ bästa serien Den är ju up there Den är riktigt bra Den är ju nostalgi som fan för mig också Ja den är otroligt bra faktiskt ja, man uh du är verkligen på någonting där Emil på någonting som jag inte har liksom tänkt på på det sättet eller inte kunnat sätta fingret på men att det tar lite tid att liksom känna att vi är i en bondfilm med Never's Never och ja, det är ju just 60-talsbondfilmerna från Ion är ju så, de är ju så klockrena på det sättet att det osar bond mest hela tiden mm. um, och det är väl det som är blir tydligt, inled framförallt inledningen av Nervous Ja, för jag tycker att när vi kommer till Shrublands, det är väl då, då börjar jag ändå få lite bondkänsla att nu är vi kanske en, nu är vi faktiskt i en bondfilm. Och Connery kan gå runt och vara lite som han alltid är, men det börjar i alla fall kännas mer bondigt då. Det är väl nå någonstans halvvägs inom Shrublands så faktiskt börjar landa i att ja, men det är faktiskt en bondfilm jag tittar på. Det är inte Connery i en helt annan roll i en av ja, vilken 80-talsaxonfilm som helst. Nej men exakt. För när väl filmen börjar komma igång och det refereras lite att Bond är gammal och allt där Men det är basically det de gör med Craig nu. Att han är ur form och ska komma tillbaka. De har ändå någon bra idé där som mm. det är synd att de inte spann mm. vidare på. Det utförs bara inte så jätteväl. Mm. Men grundidén är ju, är ju bra ändå tycker jag. För Ska man jämföra Shrublands, ja. vad respektive film gör bra och inte bra, där är det ju också ganska mycket ja supernock för Alltså, Det finns detaljer i Never Never Against mm. Shrublands som men faktiskt ja, men, nästan föredrar, får jag ändå säga. Vissa saker som de faktiskt löser blir mm. betydligt bättre. Jag tycker överlag att hela kapningsgrejen är faktiskt bättre i Thunderball på id stadiet är mycket, mycket bättre. Och jag gillar när Bond smyger runt och tittar in i fönstret. Och alltså, Det finns de bitarna som tycker jag faktiskt när Resenargen gör väldigt bra på ett faktiskt bättre sätt än Thunderball. Men i övrigt så är det ju är det bara toknock återigen för Thunderball och den bombkänslan som är där i Thunderball. Och ja... Jag kan prata på jättemycket. Men... Ja, men det är ju något speciellt med den där scenerna i, i Thunderball. När man får så mycket bondkänsla trots att... Alltså, de, de behöver liksom inte... Stora stunts eller något. Liksom. Nej, de behöver inte pusha storyn hela tiden framåt utan... Det är, liksom, det är lite senare i Thunderbolt som kanske lite segret kommer. Men i Schablen så är det fortfarande en väldigt mysig bondkänsla. Som man kan njuta av utan mm. att... Conor gå runt lite, det händer lite grejer. Never say again, liksom som, som du säger, men det händer lite bra grejer. Men som helhet så har den inte den här <går> myskänslan. Mys <går> um. Nej. Och framförallt som du sa förlåt jag avbryter men framförallt som du sa just det här med att filmen rör sig framåt det är ju det att i Never Sin så får du en fight mitt i som är mm. jätte, jätte, jättelång och helt och hållet eh, bara tar, tar bort vad heter det? Ja, men det det momentumet som filmen har börjat bygga ja, Absolut Nej, Jag tycker Shrubblens delen i Thunderball är ju väldigt väldigt flemmingsk i alla fall av det av det, det jag får lite så här, egentligen borde inte den Egentligen borde jag inte tycka att Den delen är så bondig Egentligen för det händer liksom inte så mycket Och det är ganska lågt tempo i det Men jag vet inte Jag, jag tycker det känns extremt flemmingskt Av, det, av de åtta Böcker jag har läst är... eh, Påminner lite om Goldfinger Goldfingerdelen när han är Hos ja, Goldfinger är väl, Och går upp och letar eh, efter hitta någon katten, ja, han Hittar någon inspelnings. Eh, just det inom ja. byrålådan och Den delen påminner sjukt mycket om Shrubblend. Det är jag läste att Bond får gå runt och faktiskt undersöka. Det händer lite grejer. Han smyger in mm. på, på hotellrummen där. och mm. Rum. Mm. Jo men absolut. Så den, jag håller med. Det är nog för Thunderbolt. Och I Thunderbolt så bara dryper det. Av spänning och glamour. Och allting. Alla är bara på tårna i shrubblend där. Connery ser verkligen inte och gillar <skratt> den gör- och vi liksom mm. har musiken som håller på Regin och det sprakar med färger Och det är faktiskt ganska spännande här också Och så när vi kommer till Shrublands i Never, Never Again, då är det verkligen Jag kan verkligen tro att det här är samma bond Fast det är 20 år senare För han går ju runt mm. med Typ samma glimt i ögat Fast han är äldre Och den försöker vara så här, det känns som en 50 åring som försöker vara 25 och vara ybrosexig Bara att det funkar inte riktigt Musiken är likadan, kläderna är konst Det är som en gammal man som försöker vara ung Det är så det här känns um, Så det är ingen fråga Om saken, vad som är bäst i är ju liksom. mm. Sen vet jag inte, minns inte vad skådespelaren heter Men han som spelar Petachi Tycker jag är as skön Och bra Framförallt. Jo, mm. verkligen mm. mm. obehaglig. Ja, väl, ja, obehaglig på ett väldigt så här harmlöst eh, sätt mm. nästan. Eh, mm, och eh, också det med att jag gillar hur de ändå har gjort det annorlunda och faktiskt gjort det smartare med hur de kapar bom bomberna. Att istället för att... Ja, det, det, det jag tänkte jag på också. Ja, att istället för att det ska vara plastikkirurgi för att skapa en exakt tvilling så är det bara... Ja, men mer som det är i uh, boken det vill säga att en person som faktiskt jobbar där och har en anledning att vara där och som är köpt av spekter och de kommer på ett sätt att komma åt bomberna mm. och det är smartare mm. Mm. ja mm. absolut Så, mm. ja. sen tycker jag ändå ja. fighten är ja vad ska man säga den kommer där bara <laughs> <laughs> den är ju två minuter för lång typ ja absolut och det är mycket så här dödtid. Jag tycker actionet i den här filmen överhuvudtaget är... det är ju Man märker ju att det inte är John Glenn. Jag tror jag sa det också när, när vi hade sett filmen. Det är ju inte John Glenn-action liksom. Det är ju... Jämföra det här med liksom tåg-actionet i Octopus som är liksom... En sjukt bra actionscen från 80-talet. Men em, det blir liksom så här... Det stannar upp typ. De slår typ två, tre slag och sen så går de in i ett annat rum. Och då ligger Connery typ 20 steg före. Och så står han med en där ja. sopfass och sen så är det någon så här... Det är helt, de slänger, så här, slänger skåp på varandra. Han skjuter iväg någon vagn på honom och så här... Ja, men det, ja det är märkligt. Men det alltså. blir också tydligt för att... Shrubblans i Thunderball... Där har vi ingen action... Nej. För de, de litar på Den spänningen de bygger upp Att den funkar Vilket jag ju tycker att den gör Men i Never, never mm. Again så litar de inte riktigt på det Utan de går till Att de vill slänga in en, en, en fight För att det ska hända någonting Och det är väl också ja. så tydligt Liksom Ja det, det, det är helt olika De har helt olika självförtroenden De här två filmerna Ja och okay. att och synen på en Bond-film har också så ändrats under de åren. Det verkar som att det fanns en större förväntan mot att det ska vara mer action nu här på 80-talet. Mm. Jag tycker dock inte att det är så stor skillnad på, som jag minns det i alla fall, nu var det ett tag sedan jag såg Thunderbolt, men det var ju höstas. Men just kapningen tycker jag, jag tycker den är seg i båda filmerna. Ännu segare i Thunderbolt nästan. För den är, den är liksom... Det typ händer, man får se allt verkligen ja, som man i Thunderbolt händer. drar de ut på Ja, dem. det är så här. Nu ska alla gå upp för den här stegen. Och sen ska alla planen lyfta. Och sen ska de åka... Det känns som att de kör typ flight simulator och har filmat det. Så, att det, är så här, det är galet vad sekt det är. Och sen ska de under vattnet. Och där, jag tycker filmen... Alltså rent, jag tycker ju Shrubblends-delen är bra. Men jag tycker filmen kommer igång först efter hela Shrubblends-delen egentligen. Thunderbolt just Sen en sak som också Vad ska man säga Störde mig otroligt mycket När jag såg Nevers på bio Det är att Largo i Nevers Introduceras på en skärm Aj. Under ett, ja, så, ett ja, ganska osexigt spektrumöte Alltså ja, ja. Jo, verkligen Det tar han igen som du var senare i filmen Men det är en väldigt märklig introduktion Av sin huvudskurk här han inleder med sin sämsta scen liksom. Och jämför man ja. med hur han gör i Thunderball som bara stannar på en gata i Paris mm. och bara äger stället direkt och mm. kan gå in med en scen självklarhet på ett spektermöte som är hur coolt som helst. Mm. ja Alltså Largos introduktion i Never Say Never Again det är ju raka motsatsen till Silvas introduktion i Skyfall. Liksom. Oh, det, det är ju typ, det är typ <laughs> helt polar opposites liksom. Ja, jo, men ja. Det, det fanns sant. Det är en riktigt dålig introduktion. Jag tror du sa det också då, Emil. Jag ville stanna bara lite där vid spektrumötet också, för att där, där börjar jag slå mig på riktigt att scenografin i den här filmen är så väldigt konstig. Jag tror jag sa det till dig, Otto, ja. efter vi såg filmen att typ alla kulisser består av att det spelar överallt, det hänger stora ljuskronor i taket och det är väldigt hukt i Ja, det är mycket glitter och glas och grejer. och Mycket reflektioner alltså. Jay Abrams hade gillat Ja, men alltså... Det. <laughs> mycket lens flare. För att i Thunderball så är det ju en dynamik i kulisserna. Är vi på MI6 då ser det ut på ett visst sätt. Är vi och Spectre ser det ut på ett visst sätt. Här skulle det typ... Det är ju Kanada. också. Ja, precis. Du kan inte jämföra honom i Kanada men... Här skulle typ mi seats och Spectre kunna hålla till i samma byggnad fast på olika våningsplan. Det ja, var så jävla ja, roligt. Ja. Och Spectre bara var våningen under i universexpo. Jävlar vad kul. Gömmer det det. sig på de mest oväntade ställena. <laughs> Nej men det är verkligen så samma dörrar, samma glas. De har, liksom samma, ja, de har typ samma, samma inredning. Känns det ja, som. verkligen. Ja, men typ. M hade kunnat suttit där med och lyssnat på Marx från när han håller på att diktera. Ja. Jag, tycker det är jag tror jag sa det också till dig, Emanuel, eller till alla er. Men den här filmen är ju liksom till skillnad från senare Glenn-filmer i bond som är liksom ja, men, snyggt, um, snygga kulisser och så, men fult fotade så är det ju typ um, tvärtom här. Det är fula, fula kulisser. Men det är liksom... Det, det är snyggare fotat än glömfilmerna Ja, alltså stundtals är den här filmen brutalt snygg I, När, när mm. Bond kommer till Shrublands Och vi bara ser den här exteriörscenen Och så kommer hans bil Jag tror, jag tror det är en Rolls, Rolls Royce mm. som kommer upp där En Bentley va? Är en Bentley, ja mm. Mm. Men just det, Bentley Jättesnyggt, mm. det är jätteatmosfäriskt Och mm. det är också kanske nästan enda gången i filmen Som Legrands musik fungerar Men... Ja. Men där är ju låten bra, men inte i en inledningssekvens. Nej, men precis. Och filmen känns så väldigt europeisk bara. Men där måste jag faktiskt säga att är det någonting man verkligen kan ge att filmerna ja, men, verkligen drar jämt så är det ju fotot. För det är en jättesnyggt fotad mm. film. Ja, verkligen. Ja, precis. Mm, har det någon koll på om det här var någon 4K-rendering eller... Om det var lägre. För jag tyckte filmen... Den såg väldigt skarp ut bara. Jo men det var säkert de 4K... Ja, jag vet faktiskt inte. Men det känns, det känns som att det borde vara det. Mm. För det, det kändes speciellt efter alla år att se mgm loggan innan Never Say Att de har ändå satt dit den. Vill du säga något, Rickard? Mm. Uh, nej. Nej. Men eh, Bahamas och Bahamas och Niss. Uh, här börjar ju filmerna verkligen speta åt olika håll hur man, uh, hur man ska berätta den här storyn får man ju säga ja, uh, här verkligen. tappar ju News and lite bollen ganska ja, länge att uh, uh. Om, man, om man börjar fundera på vad som händer på Bahamas så kommer man aldrig få några svar <laughs> Men det är ju väldigt, väldigt märkligt <laughs> Det är ju sant, det var så roligt formulerat Träffande formulering <laughs> Och det är just det här när, när Thunderball känns så otroligt Målmedveten Även om den är Bitvis lite seg Och en ganska lunkande Bond-film Som lever väldigt mycket på Connors utstrålning Och vad liksom Bond Går runt och, och gör så tycker jag i alla fall att den är ganska målmedveten. Man, det är aldrig något tvekan om vad handlar den här filmen om. Men Never's Never Seen ever Again. Det är det som är så konstigt. De handlar ju om samma sak de här två filmerna. Och de är på bitvis samma, i samma miljöer. Och ändå så fattar man inte riktigt vad många av eh, scener i Never's Never Seen ever Again handlar om. Nej, det är sant ju. Och det blir tydligt när man kommer till Bahamas just. Jaha. Alltså jag tycker, det, jag tycker det är det är här, här egentligen som filmerna när Thunderbolt åker till Bahamas och när Never Sin Ever Again åker till Bahamas det är ju här Thunderbolt börjar klättra liksom, ja, det är här Never Sin Ever Again slår sig ner på sin 3 av 10 eller vad det nu har för betyg och Thunderbolt börjar dra uppåt de högre betygen, mm. känner jag. Det är ju här, det liksom, det är här de Never Sin Ever Again blir omsprungen, deluxe av Thunderbolt. Det var ju någon av er som sa det när vi pratade om Never Sin Ever Again, men att jag hade inte reflekterat över det innan, men vad gör Bond egentligen på Bahamas här? Varför åker han dit? Det var så extremt tydligt nu när vi såg den på bio att det förklaras som lite aldrig. Han är bara där. Ja alltså, det, ja, alltså det känns som att de, när de gjorde den här filmen, känns sig tvungna att vi måste ha Bahamas. Det, där kan vi liksom inte släppa men de hade ingen bra anledning till att faktiskt ta honom dit sam och de ville inte heller ha hela filmen på Bahamas de ville ändå göra no någonting annat och de lyckades aldrig lösa det men varför ska Bond åka till Bahamas? Ja, vad ska hända där? för allt som händer i Frankrike hade kunnat ha hända i Bahamas ja det är ju det som är grejen och fan att jag inte kommer ihåg exakt för att det här pratade vi om i filmavsnittet om Nervous Never Again det är så mycket jag har pratat om de här åren. Så jag kommer inte ihåg om det var så att de spelade in. Ah, hur fan var det nu då? De spelade ju in Bahamas grejerna först. Och sen spelade åkte de till Frankrike och spelade in. Och sen när de då spelat in Frankrike senare. då insåg de med att Bahamas behövs ju inte längre. <laughs> ja, men de hade ju liksom. Alltså, <laughs> hela Mapleos grejen var ju helt fuckad. Jo, men jag känner ändrade dem. Och så känner de Ja. Och så kände de att vi, de har ju ändå spelat flera miljoner och veckovis att spela in på Bahamas. Så Det är ju lika bra att ha mer i filmen för det ser väl myset ut. Det var väl på den nivån ungefär. För fan, Vad är det som händer egentligen på Bahamas? Han träffar ju... Um, vad heter Tim och Blush? Inte... In, ja, för att det var Blush, ja. Oh. Den jävla sex uh, Ja, den hade jag glömt. Men tack för påminnelse. Uh, det, det, det, det händer ju typ ingenting. Hans hotellrum sprängs. Det är... Får han reda på någonting? Där? Han simmar ju, han dyker ju och sa hajarna efter sig. <skratt> ja, <skratt> men... För, jo, jo, men... <skratt> <skratt> men vad får han reda på? Det är ju det som är frågan. Vad får han reda på någonting av värde? Visst, han simmar och blir attackerad av hajar, ja, men... Får se nu här. Han hittar väl inga bomber i vraket? Eller han hittar väl ingenting där? Nej. Utan han simmar ner... Nej, de är väl bara där för att Vända skoja nu. eller bara leka? Om vi bara, eller? om vi bara stannar upp ett lik här. Varför <laughs> sticker han ens ut och dyker? <laughs> ja, men han vill väl dyka lite för att driva tiden? Ja, men var... I Thunderball är det ju superklart varför han sticker ut och dyker. För att han letar efter bomber. Här åker han ut med henne, ligger lite med henne och sen dyker han. Och sen kommer hajar. Och sen så åker han upp igen och sen ligger han med en annan oh. tjej. <laughs> Det här är ju märkligt. Någonstans däremellan träffar han Nigel Small Fawcett. Ja, han träffar honom först väl. Nästan direkt. Just mm. det. Mm. Och ber honom eh, kolla ja. upp det. Och sen händer det lite grejer. Det kunde... Och sen kommer han tillbaka och säger typ... Nu ska du åka till Frankrike. Eller? Mm. Och så ja. sticker han dit. Mm. Ja. Egentligen så hade ju Bond inte behövt vara på Bahamas- utan Nigel Small Fawcett hade behövt, kunnat göra allt själv typ. Utan det honom det, på Bahamas. Det jag tycker är intressant annars förutom just det att det egentligen inte händer så mycket på Bahamas, men låt oss just det här strukturmässigt, ja exakt, vi kan, det, det är inte egentligen det som är det, det jag vill åt här, men det är just hur filmerna är strukturerade på det här sättet. Därför att eh, nävsem har egentligen fyra stora locations. det är Scrublands Bahamas, Niss och Nordafrika och eh, Thunderboll har bara två, Scrublands och Bahamas. Och mm. bägge två har egentligen styrkor och svagheter. Det är, inte, det är ju knappast en styrka att det inte händer något på Bahamas att man kan strunta i. Men en grej som <laughs> Nelson Evergen, ja, vad ska man säga, den, den kan i alla fall... Net känns lite seg. Då är de ögonblickna kanske Nelson Evergen hade sagt att ah, vi drar till Nordafrika. Eller eh, det hinner aldrig bli seg på Bahamas. Vi drar till Nis. Det blir ett eh, miljöombyte. För det tycker jag kan vara lite problem med... Thunderball att det blir väldigt väldigt lång tid och det är nästan en av de filmerna där jag nästan tycker så här ja, jag vill vara länge på en och samma location men nu det blir långt alltså. Och framförallt också med tanke på att Thunderball i, i sig själv tar flera väldigt stora strukturella problem med vad som händer på Bahamas och logiken bakom vissa saker som man jättegärna bara vill se över men Thunderball har sina problem. Med. I, när det kommer till struktur. Och det är, det är ju någonting som är ganska fascinerande på det sättet med. Att det kanske är en det kanske är romanen i sig som i sin struktur gör att den är väldigt svår att filmatisera och göra noggrant. För då kommer du få en väldigt ostrukturerad och konstig film. För bägge filmerna har ju såna enorma strukturella problem. Ja, precis. För vi mm. är inte tränkande alldeles som mycket på Never Say Never För Thunderball har ju sin enormt beskärda del av, av problemen. Den filmen är gjort så hutlöst odårigt på vissa ställen. Um, och det är ju Jag vet inte, det, du Richard Har mer koll på just boken För det känns ju som att Handlingen i sig Går ju ut på att Bond ska hitta atombomberna det, är ju, det finns ju ett visst mått Av spänning i det Och det finns ju ett visst mått av liksom, Urgency i det hela Men boken, som, så som jag minns den Är ju mer av en reseberättelse egentligen. Jag tycker ju alla att den riktigt tar fart hur, hur är, det, är det upplagt i boken? Alltså just själva strukturen på Bahamas? God, nu satt du mig verkligen på botten. Det var ju ganska länge sedan jag läste eh, Thunderbolt. Och jag är ju försvarare av den boken. Men till viss del kan jag förstå ändå det du säger. För den är ju väldigt... Den känns ju inte så urgent, den boken heller Nej. att eh, jag kan nästan tycka att filmen nästan har rättat till lite problem i boken eh, fått liksom berättas lite mer strömlinjeformad på något sätt eh, men det, jag har egentligen inga konkreta konkreta liksom eh, bevis för det, vad man säger Ja, men det kanske, jag tror inte det behövs i och för sig utan det är bara det att om väl källmaterialet är så pass strukturellt konstigt att vi har å ena sidan en handling som kräver egentligen ett visst tempo och sen själva utförandet inte blir det då är det ju svårt för en adaptering av det att rätta till det egentligen Jag för ett övergripande stort problem med Thunderbolt där det är att visst målet är hela tiden ganska tydligt Bond bon ska hitta atombomberna det är ju ett väldigt tydligt mål. Men när man bryter ner det i flera i sina komponenter så är det flera gånger jag sitter och tittar på Thunderball och jag vet inte vad målet med vissa scener är. Vad vill Bond göra här? Varför gör han så här? Vad, vad ska han få ut av det här? Varför? Ja. Ja. Nej, det, och den den räddar ju sig själv med att de scenerna trots allt är mysiga ja, det är väl det som är de två egentligen stora skillnaderna mellan filmerna att båda har problem med sin plott med sin ja, hur själva berättelsen är uppbyggd och vart den, hur den ska komma fram till slutet men Thunderball eh, döljer väl med, för mig gör det i alla fall medan nu inte gör det Ja för hemma, om man ska tänka på det när jag såg på bio det är just det att man alltid kunde ha sett förbi att den har strukturella brister genom att man tittar på den hemma om man vill kan man pausa och poppa popcorn eller gå på toa och man kan snegla lite på telefonen men det kan man inte riktigt göra i en biograf och då blir de här strukturella problemen extremt tydliga för mig på ett sätt som man kanske inte har tänkt på det tidigare att mm. den är mysig och håller igång hela tiden och den stannar inte upp på det här sättet men ja. ja, Men det är just det med Thunderballort också. att den är bitvis så taffligt gjord bara. Visst man ser ju att de har lagt mycket pengar på sekvenser och den ser ju liksom den ser ju dyr ut. Men klippningen och enkla kontinuitetsfel dyker upp kors och tvärs och det ser osynkrat ut på vissa ställen och just bara det här att vissa sekvenser inte ligger rätt i förhållande till varandra det är det är sån amatörmisstag som inte riktigt har varit i Bonds-serien varken före eller efter. Jag tycker både filmen in filmerna innan eller av ja, de tre filmerna innan egentligen är snyggare rent fotat och klippt. Och jag tycker John Live Twice också är snyggare. det har väl säkert med Freddie Young att göra men även Doctor No From Russia with Love och Goldfinger är ju Snyggare än Thunderbolt. Jag tycker, jag tycker stundtals att den är ganska ful. Thunderbolt till och med. Så att ja. Och de strukturella problemen är ju också. Ja men de hjälps ju inte av att det är lite taffligt klippt ibland. Och lite konstiga liksom. Ja men konstiga klipp. Som du sa Emma. Ja och i, ja, och i stora drag så är också klippningen en, en stor anledning till att filmen. Upplevs som att den har strukturella problem. Jag tänkte på den när jag såg jag såg om den här om dagen att mm, vissa ja. gånger så sitter jag till mig själv och funderar på ordningen på scenerna. Borde inte den här scenerna ha kommit typ för fem minuter sedan? Alltså, det, det, typ sådana ja, grejer ja, var, började ja. slå mig. Så här, är det verkligen i den här ordningen vi ska se sakerna utspela sig? Och det var ja, mm. mycket konstigheter. Jag mm. undrar om det är... För visst var det så att äh, Transjuring lämnade... Han var inte med på post va? Eh, nej, precis. Han hade ju lämnat efter sig en tre timmars film som Peter Hunt fick det tacksamma uppdraget att klippa ner. Mm. <laughs> oh. ja, ja. Men visst var det Thunderbolt de skulle göra från början, va? Alltså första filmen ja, det i serien. Om det i mm. Mm. De kanske skete i den delvis på grund av detta. Nej, det var nog mest på grund av rättegångsstrulet. Ja, mm. det var det. No. Ja, ah, okay. De mm. tänkte göra det, men droppade det på en gång. De ville göra det för att vara den senaste okay. boken, men Lund ner kan De och kanske bara i sen satte rättegången för att de insåg hur svårt det skulle vara att filma Thunderball. Sken rättegång. Ja, precis. för Det jag bara vill bara lite snabbt röra vid Det är ju en fördel till Never Never Again. Och det är ju Felix För jag tänkte om mm. vi pratar strukturella problem. Mm. I mm. Thunderball mm. så mm. ser mm. vi mm. ju mm. Felix två gånger. I bakgrunden, precis i närheten av Bond, innan han faktiskt blir introducerad. Han sitter först på stranden när Bond och Domino har klivit av båten och går upp tillsammans till, till restaurangen. Och sen ser vi han igen i bakgrunden när de precis har dansat. Och Domino går iväg med Largo. Och båda gångerna så framställs han som att han ska vara någon skurk eller så så står där i bakgrunden- men tittar man lite mer noggrant på sekvensen på kvällen där när Bond och Phyllis Lightestå blir vid varandra, då ser man att de tittar lite snett på varandra och börjar prata. Så då har de klippt bort en hel introduktionssekvens och det är ju enbart för att scenen med Quist i duschen kom ju innan i filmen, fast alltså de har lagt den efter. Så de har ju förlängt hela, hela hans eh, hela hans vistelse på Bahamas har ju förlängts en dag i och med den klippningen. Vilket ännu mer bidrar med att eh, det känns som att filmen bara lungar på. Är mer med mm. på vad jag menar? Ja, jag vet. För det där, det där mm. tänkte jag på när jag såg filmen. Att scenen med Quist borde ha kommit direkt efter lunchen med Domino. För det är de kläderna Conor har på sig. Men den kommer inte. Istället så kommer casinot. Och sen så kommer scenen med Quist. Och då har Bond helt plötsligt på sig samma kläder som man hade när han checkade lunch med Domino. Och, och då undrar man ju så här, okej okay, vad har Bond gjort... Okay, han gick på mm. kasino på kvällen, sen var han bak och sen hängde ute på stranden och sen liksom började sen ta handlingar vid igen. Ja. Mm. Och Men i, i alla fall Neverse Never, väl igen, där introducerades i alla fall, Felix Leiter väldigt konkret och jag tycker han är svinbra bra i den här filmen. Ja, ja, ja absolut. Han är, ju, han är ju faktiskt en av de bättre Felix Leiters. Nu är jag ju extremt svag för Rick van Nutter. Så Felix också. Så att för mig kanske de drar. Det var väl ganska jämnt. Ja, jag tycker Bernie Casey är bättre än Rick Van Nutter, faktiskt. Kort och gott. Ja, jag håller med. Men jag måste ändå säga, Never's Never again", att det är ju Niss som jag tycker är den helt klart bästa delen i den här filmen. För här är, här är ändå flera scenar faktiskt är mm. väldigt bra. Ja, men det var det, det jag också var inne på. att Det är ju... Det är ju det är liksom, Never's Never Again ändå lite räddar sig själv med att hade den valt att stanna på Bahamas hela tiden det hade kunnat alltså det hade kunnat bli riktigt, riktigt tråkigt med tanke på liksom, tempo till filmen. Så de räddar sig själv lite genom att vi kommer till ett ställe, möter lite nya karaktärer och det, det är den bästa delen i, i filmen. Så det mådde nog bra att röra sig vidare faktiskt. Ja. Ja men absolut eh, Här tycker jag ändå det är ganska ganska Underhållande för här rör sig Filmen i alla fall och det finns många Roliga scener ändå Jo absolut Jag tycker dock att det har eh, Nisdelen har, NIS har ju En av eh, ja, Seriens kanske lökaste Casino, casino <laughs> överhuvudtaget Som kasinor som location Det är ju så otroligt lökigt Det känns som de har lagt på Ni vet i gamla filmer när det är en kvinnlig karaktär, ofta kärleksintresset för den huvudmanliga karaktären så har de lagt på liksom en blur mm. i bakgrunden för att göra henne mer ja. änglalik och gudalik eh, liksom alla filmer från 30-40-50 det känns som att det ligger ett, ett sånt filter på hela den scenen när det bara är alltid bara blurrigt liksom. Men drar de inte den effekten på Kim Bay när hon Jo, precis. Ja. När hon står vid spelautomaten, ja. Det är så jävla kont. Ja, det är, och kasinot överlag är så jävla löket liksom. Det är ju License to Kill-lök-vibe på det här. Praktiskt. Lite kul att kasinot heter Casino Royale. Mm. Det är mm. lite kul, ja. Lite men bara kul, lite. <laughs> lite. Det är Men alltså, ja, ska vi bränna av The Video Duel, eller...? <laughs> TV-spelsgrej. Ja. ja, här är ju... man Fy fan man vad det är direkt... konstigt alltså. Jag, jag tror att alla lyssnare vet vilken av duellerna vi föredrar. Ja, jo, jo. Ja, det jo. är ju... Ja. <laughs> ja. Men det... Det är ju så... två helt olika filmserier känns det som. fan vad... Bara... Ja, Nej, jag har inget att säga. Ja, och alltså grejen är den att man fattar i stort sett inte vad det är som händer och det är en ganska lång scen. Att man inte förstår exakt vad som händer i, på backarabordet för att antingen man förstår inte reglerna eller man förstår inte vad som sägs eller vad de har kort. Det är svårt att hänga med. Då är det ändå ett visst tempo mm. i det. Det går över väldigt snabbt och man fattar direkt vem som vinner. Jo. Så man behöver inte riktigt förstå vad det är egentligen som hände. Här är det en ganska lång Nej. scen och man begriper typ inte vad de håller på med det är bara en massa tryckande hit och dit och det är... Ja. Robotröster och Battle for France 30 000 dollar det, är... det är så jävla galet Men i Thunderbolt så får man också den här underbara dialogen mellan Bond och Largo den här liksom spänningen mm. mellan dem som är så elektrisk och i Nervous Never så får man en elektrisk röst som skriker siffror och länder korset tvärs istället. Ehm mm. Det är inte det, nej det är, ja Nej, så Ja, ja vad, vad ska man säga alltså, Den här scenen är ju Så Det är just som ni sa, att man förstår inte vad som händer Och då tappar man ju all spänning bara Den räddas ju av skådespelarna ja. Som ändå de, de, de gör mig övertygad Klaus-Marie Brandar Ser helt fantastiskt ut Ja, han gör ju, ja Han, han ska ja. ju spela Jota Han sitter där och Faktiskt. Skakar Skakar och, och sen och blåser på lite precis. på händerna Det är så jävla konstigt Men det är så jävla självklart också Det är både konstigt och självklart Jag älskar det finns bara ett fåtal skådelser Som kan göra så här konstiga saker självklara Jag vet inte Jag tittade på dig Joto, när han gjorde det eh, I filmen jag bara, jag bara njöt eller hur ja, Jag såg hur du bara satt och tindrade ja, men alltså, Klaus Maria Brando, han är min förebild på allt Han är en underbar ja. människa är det någon, är det, kommer, jag, kommer jag någon gång sitta igår kväll Och drabbla upp fyra middagsgäster Som jag vill ha på middag Då ska jag säga Klaus-Maria Brandauer som äta. Absolut Ingen kommer veta vem det är, men ja. Ja, så är det. Lyssna nu barn, ska ni ha en förebild Ska det vara Klaus-Maria Brandauer <laughs> Inte Erling Brautåland Ja, absolut <laughs> Nej, precis så är det Exakt så är det, där sa det du Ett annat blond Men alltså, hade, hade den här scenen gjorts 2002 Då hade den ju varit självskriven i Dying of <laughs> Mm. Gustav Graves och Piers Brosnan sitter och skakar i något TV-spel. Det, det hade ändå varit det hade ändå 70-talet oh, oh. känns jag. Fatta fatta Piers Brosnan görna scenen. Så så mycket pain face. Oh, så mycket. Oh. <laughs> sitter och ser ut som på tortyrstolen i då var det så PS2 kontroll. One last one last screw. Sitter han. Ja, så Mm. Fast de kör inte, de kör inte något sådant här fejkat spel. De kör något riktigt trademarkat spel. Typ Age of Empires eller någonting. Fast de får, de får ju så här stötar och grejer. Det hade varit något. Ja, för, jag tänker just med casinoscenen i Thunderball. Där är det ju verkligen första gången Bond och Largo möts. Och det är inte ingenting som ja, antyds. Ja, visst, vi, vi fattar ju att Largo är en styrk, för att ha sett den göra... Göra saker i den där filmen Men ser vi från Bonds <laughs> ja, perspektiv Så Är det ju ändå en viss spänning Och det Bond försöker gärna antyda och reta upp Largo och, och den scenen är ju Helt dumlig just för att Bond Han vet vad han håller på med Men han liksom trycker in den här kniven lite, lite mer mm. hela tiden oh. I Never See Never Again Det finns inga kniv Så finns ju <laughs> fin Finns inte kniv, det finns ingen dynamik alls mellan dem Utan det är, bara, det är bara är ett spel Och sen får de lite ont Och sen är det liksom det mm. Det där skulle kunna vara alltså Rent spänningsmässigt Skulle det kunna vara en, en duell Mellan vem som helst på Casinot den där, den där Ja, scenen. precis Det betyder ju liksom inte jättemycket Nej, och jag tänkte att det här Har väl Largo gjort tidigare Med andra starters människor <laughs> <laughs> Ja, jo jag tycker ändå att den, det, jag, sitter ju bara, jag sitter ju ändå och njuter mestadels på casinoscenen just när, när, när Bond pratar med dom när de håller på att dansa mm. tango. Och så kommer Largo in och bara avbryter och bara bye bye! Och så man får fortsätta att dansa. Han är fantastisk där. Otroligt bra. för Det är så konstigt för att den scenen i Thunderball är ju klass bara rart igenom. Den är ju så ja. bra bara. Och så är det så tydligt också när man har plockat man plockar någonting som redan 1964 är klassiskt kortspel och använder det mot liksom 80-tal när man plockar det som helt nytt, någon sorts dataspel, mm. det är ju inne nu försöka liksom hotta upp det här eh, ja, ja. som man kanske tycker är lite mossigt och så sitter man och tittar på 30 mm. år senare och bara så här. ja det är Oh, shit. Det, är, det är liksom, när man tar det liksom Flavor of the month ja, Lycka till, mm. det kommer liksom inte hålla Eller ja, det kan hålla Men det ska mycket till Det är som om Bond och Emma hade snapchatat Med varandra i No Time to Die oh! det hade ju... <laughs> Fast det borde de inte gjort i No Time to Die Det är ju lite ute nu med snap mm. Men det känns som att typ i Skyfall Om de hade gjort det där ja, men nu, ska de ju, nu ska de ju ha kik eller något jävla någon... Ja, vad fan ska de ha? Bond, Bond spenderar en timme i filmen på chattroulette. Det hade varit något. Det är 2008. Ja, men det är, Craig är ju gammal också. Ja, det är sant? Sant? Jag spelar upp åldern. Ja, för problemet är att de gör... Alltså, det är en sak att göra saker mer moderna och att Bond ska använda mer modern teknologi och allt vad det är. Och Exempelvis Snapchat, om det nu skulle vara en grej. Men problemet med närresonogen är att de gör, gör sig så ofantligt beroende av det här spelet. Det är scenen är det där spelet som, och vi tittar bara på spelet. Och det är därför det verkligen inte funkar när det blir så pass beroende av en grej som de vet kommer vara daterade och som nu är extremt daterat. Mm. Oh. Ja. Är lite svårt för Tando och Svensen Även fast den i Thunderball såklart klart är mycket bättre. Om ja, man den den har, den har ju något, absolut. Jag minns att jag pratade om det i, i filmavsnittet. Att en bra scen. Bra musik. Eh, det är lite bra dialog. Eller lite, liksom, det är ingenting som vi... Vi har inte sett något liknande i den serien, men jag tycker att det funkar. Alltså, det, är, det är en bra scen. Ja, jag tycker också att den är, den är bra. bara Varken mer eller mindre, faktiskt. Då mm. ja, vi... Eh rör oss mot klimax. Eh, Eller jag har en sak till förresten jag bara vill säga som egentligen har lite kopplat mm. med klimax, men det är hur bond får information om saker. För här måste jag också faktiskt se uh, Never igen, en liten ja uh, uh, uh, uh, men en liten edge. edge och det är hur bond kommer fram till vad heter det, platsen för bomberna det hela när tears av alla grejer. Visst det sköts inte liksom jättebra, men grejen är liksom inte helt perfekt i sitt utförande, men grejen är att bond Får i alla fall någon form av ledtråd som han listar ut själv och lyckas eh, vad ska man säga själv lista ut vart det är. I Thunderbolt är för förvisso ja, Bond måste tänka men det är betydligt mer oklart. Han hittar planet för att det pratades om en haj 40 minuter tidigare. Och man ska komma ihåg namnet på att det var Golden Grotto hajar och sen så när Bond flyger ett helikopter 40 minuter senare ska man komma ihåg det. och sen så är det bara en slump att Domino säger att Bond har att de har en plats där ja ah, vad, vad, vad, vad hon nu säger men det är hon som säger vart Bond ska till för att kunna gå med och dyka i gänget i never Again är det ju i alla fall Just det. mera ska man säga? det sköts snyggare allting med t of Alla och Bond faktiskt löser det mer på egen hand på ett annat sätt Ja, det är faktiskt sant. Det är, I Neverson i never again, gör ju ändå Bond en hel del. Det är ju ingen tvekan om att han ändå är protagonisten i den här filmen. I Thunderball så har de ju som flyttat fokuset från Bond för första gången i Eons filmserie och lagt det mer på själva handlingen och allt som händer runt om. Så Sean och Bond är ju en inte så mycket en åskådare som man kanske är i You'll Live Twice och Diamonds of Forever men han, är, han glider som med. I Nevesen Evargen driver den ändå framhandlingen. Jag tycker han är ganska mycket åskådare i Goldfinger också. Om jag ska vara ärlig. Ja, andra halvan. Ja, precis. Men första halvan så drivan på fullt. Ja, då är han ju på topp. Mm. Men klimax eh, var det. Eh, Nevesen Evargen åker till eh, Nordafrika. Och eh, ja, Thunderbolt är kvar på Bahamas. Fast ute i havet. Såklart. Ja. ja. Eh, Thunderbolts klimax är ju osett vanligt utdraget. Eh, mm. För liksom vara en film, en film får gärna liksom spida upp lite mot slutet så man känner att man dör sig mot det man har väntat på. Det vill ju inte Thunderbolt göra, för de ville visa bläckfiskar och fisksting. Eh, och News Never Again vill ju istället det är som att den har tre klimax. Den liksom, den Ja, jo, det faktiskt. händer mycket, mycket grejer i Nordafrika när, när man känner att man landar i Nordafrika eh, Så känner jag liksom att ja, okej nu är vi här Nu, nu är det liksom, nu kommer upplösningen när som helst Och sen gör de inte riktigt det eh, För först är de ju på det där fortet Eller ja, på ja, Palmyra det är ju så jävla mycket konstiga slut som man tror det är slut liksom. Och sen ska de flyg ska de flyga iväg med några konstiga grejer och sen ner det vattnet, och sen upp i den här grottan. Och, ja, upp ur vattnet, ja precis. Och sen in i vattnet igen. Ja, ja just det. Sen i och sen är det. det man ju bort, det är, och, och sen är det ändå inte slut för då ska äh, Mr, Mr. Pinta inte jag säga, då ska Night komma Nej. där och liksom hålla på. Det är många slut på den här filmen. Never se never again just. Ja men exakt. Never Never again är filmen som bara håller vars klimax bara håller på att ladda om hela tiden. Medan Thunderball är <laughs> ja verkligen jättelångt. Alltså det är sekvensen där när de hoppar när de släpps med fallskärm och sen så är det ner och så är det en... mm. Jättelång sekvens som är. Alltså, den är alldeles för lång. Åh, alltså, man, man kan klippa bort hälften och det är ingen musik på det, och det är bara jättelångt. Och sen så när bond väl kommer Åh vad långt där. Åh det är så långt. Det är så långt, och det är så mycket man kan klippa bort och det blir. Det blir inte spännande. Det är bara jättelångt och utdraget ja. det, känns ju inte på något, det känns ju på något sätt som att inte mycket står på spel när jag ser det i alla fall. Innan bond kommer in. För jag menar, det är ju, det är ju ointressant att se liksom två arméer mot varandra. Det har jag aldrig tyckt är riktigt kul. Om man inte har någon koppling till dem. För grejen att det känns ju som att mycket egentligen står på spel. Det är bara det att de lyckas göra det så extremt ointressant. Genom att bara... Ja, men just arméerna helt utan, helt utan någon som helst musik som bara skjuter på varandra i ett jättelångsamt tempo. Ja, det är slow motion. Ja, och det, det tänkte jag också på med klippningen i klimaxet. Alltså jag tror det tar från det att de landar i vattnet och det är i stort sett bara att arméerna ska möta varandra det är flera klipp på Emilio Largo när han tittar mot armén, det är klipp på armén när de bara simmar, klipp tillbaka på Largo som kollar, klipp tillbaka till armén som simmar klipp tillbaka till Largo som tittar och sen när det har varit så här klipp fram och tillbaka i en halv minut, då börjar fighten det är bara vad fan håller ni på med? klipp bort skiten bara Lå... fan, f... fighten kan ju börja direkt när de landar i vattnet vi behöver inte se en armé som simmar i en halv minut Nej, det är ju sant faktiskt. Men jag tycker ju också, alltså Thunderbolt, Thunderbolts liksom, klimax har ju ändå ett slut för mig. Men Never Say Never Again är ju extremt långsamt och har sju olika slut. Så att jag vet inte klimaxet i Never Say Never Again tycker jag nästan är den segaste delen i hela, hela den filmen. Faktiskt. För jag tycker den är så extrem. Jag, då höll jag ju på att somna på biografen. Det var så extremt. Bara, det är tråkigt bara. ja i Jämförelse med boken, vilken är närmast? För jag minns verkligen inte klimatet i boken. Det är väl lite blandat där var. när Navy-gen är ju närmare på det sättet att klimaxet verkligen avslutas under vattnet och att de har hjälp av en ubåt. För det är väl i boken ja, just vill jag minns Men i. Ja det är väl det, men de har ju lagt till så mycket annat som sagt, men ska man, ska ja, man, ska man liksom bara se det till undervattensekvenserna, och att det är faktum att man har en ubåt så är väl Nervous igen mer liknande allt det där andra skiten är så långt från boken man kan komma. Ja precis, Thunderball är väl närmare på det sättet att det är verkligen bara klimax i, vrunt, i vattnet liksom medan som du säger, Nervous Neuragan har lagt till massammat. Ja, man är dåsig när man kommer till slutet i båda filmerna. Och det är så konstigt med Thunderball så att när de väl kommer upp i båten och börjar slåss då går allt hyperfort. Det är som att de måste kompensera för att de senaste 20 minuterna var långsamma genom att snabba upp allt annat nu. <laughs> Precis, kunde inte snabba upp sekvensen och tagit lite, lite lugnare på båten. <laughs> Eller hur, eftersom under är ju slow motion så hade de dragit upp dem ett snäpp hade det blivit normalt tempo hade de, bara ett vis, hade de bara en viss mängd slow motion att använda på filmen eller? Hade ju... allt annat fick gå i extremt tempo de kunde ha kört lite så här Day snabb panoreringar under vattnet ja men typ lite stop motion typ. hade varit snyggt eller vad heter den där filmtekniken det är ju inte stop motion men det, är, det liknar ju stop motion liksom. Ja, men det. Eh, det är fan intressant det där egentligen det är som att de har glömt bort glömt bort uppfinningen att klippa film utan de bara snabbar på film som är långsamt istället. De liksom, Oj, här kunde vi, nu, har vi, nu har vi helt magiskt bara glömt bort att vi kan klippa i filmen. Nu kan vi bara snabba upp och långsamma ner dem. Liksom. Exakt. Det, det var där Peter och Hunt gjorde. Egentligen så är båtdelen, den är typ en halvtimme. Men han bara snabbade upp den i klippningen så han inte skulle behöva klippa någonting. Ja, precis. Exakt. Han hade sjukt bråttom på slutet. Han var. Han jag hinner inte klippa. Jag måste snabba upp den här filmen. Det får bli som det blir. Ja, va, vem kan klanna en fredag eftermiddag? Han bara bli lite törstig. Nej. Han var snabbar på sig. Ja, Morris Binder står och knackar på och bara, ska vi ta en bärs eller? Ska vi ta en bärs? Ja, en second. Men Morris, du är inte klar. Nej, men jag tar dig på söndag istället. Det blir perfekt. Ta tar dig på söndag. Men premiären är ju på måndag. Precis. Det är typ så. Det är så Morris Binder jobbar. Peter var slet sitt hår. Säker. Ja, så här kan det vara. Men annars klimar sitt i grottan där. när vi Det enda. Vad jag säger dig igen, det enda jag gillar med det, det är att Bond och Phil Sliter faktiskt liksom slåss tillsammans. Jag tycker det är coolt och det mm. är lite synd att inte det har gjorts i den officiella serien. Ja, faktiskt. Ja, det är, de är ju väldigt separerade i film, filmerna annars. Bond och Felix, förutom just i Craig-filmerna kanske. Ja, för att det är väl ingen som säger att Phil Sliter inte skulle få hoppa med Bond nere i vattnet och hjälpa till. Nej, om de är på samma plats så kommer ju inte han bara Strictly observer, liksom, som i ja, observer liksom, Här skulle vi stoppa um, Att en atombomb blir kapad och Felix nej, Jag stannar nog kvar i helikoptern istället Men det här är inte min uppgift ja, precis. Det är ja, precis. inte min uppgift Speciellt med tanke på att amerikanerna Aldrig skulle ge bort en chans Att få ha hjälterollen Nej precis nej, exakt. De tackar aldrig nej till en konflikt Så är det ju En snipp, snapp, snut så var sagan slut. Mm. Ja. Men då tycker jag vi kan börja... Vi har ju pratat väldigt mycket om skådespelare och sådär. Så, där, så kan vi, vi kan väl köra lite dueller då. Vilken film som ja, men, gör sig bäst skådespelarmässigt. Och vi börjar väl med Connery versus Connery. Jag föredrar faktiskt Connery. Ja, det är Connery som ja, vill. Det, okay. Ja, jag gör det också. Jag följde Connery faktiskt. Martin, Martin Sheen där i Nis, hans men uh, man. <laughs> <laughs> uh, hur fan ska man slå en Connery i 60-tals hög form? Alltså det, Nej, det går inte. Det är ju, visst, det kanske inte är egentligen hans bästa prestation, men det är ju hans mysigaste prestation. No. Ja, alltså, du gillar mysrika det är ändå. Han, han bär ju upp den filmen på sina bara axlar. Håriga axlar. Håriga axlar, precis. De var inte så bara de inte. Ja. Nej, det var de inte. <laughs> eh, han är ju i. Han är ju sitt på något sätt. I, i Tunderboll. Eh, och jag. Jag kanske är. Jag vet inte. Om jag har någon få, som jag är inte jätte bekväm med eh, hans återkomst i Never's Never Again. Eh, jag hade gärna velat att han kunde ha fått vila sin bond. Den, hans bond den görs inte sig inte så bra som 50-åring tycker jag. Det, det blir Nej. lite för tydligt att det inte är Connery så som man minns honom. Jag tycker den gör sig väldigt bra. Problemet är att man känner lite så här. ni hade väl kunnat få låta Connerys Bond få somna in. Det är lite det här med att, med att man ska göra remakes och sequels på filmer som kom för 20-30 år sedan som Hollywood bara gör idag. Så här, Låt skiten vila bara. Så här. Mm. Och Con Connerys bond, 60-talsbond var helt fantastiskt, och otroligt och alla älskade. Låt den vara bara. Sen gillar jag Connery i Never's Never Again. Jag tycker det är en bra bond. Jag tycker han faktiskt funkar jag dig, alltså ganska bra med att spela en, ska spela en äldre rutinerad bond och att de anspelar en del på det. Jag tycker det funkar jättebra. Jag tycker Connery är väldigt bra. Men, men låt, låt det vara bara någonstans. Men det är väl lite det jag menar. Jag tycker att Connery egentligen gör en ganska Ganska bra prestation i Nervous and Men det är just det att den bleknar lite i jämförelse med den corner jag lärde mig att älska på 60-talet. Vilket ju gör att det är mer skillnaden som blir lite plågsam än att corner inte alls då i Nervous and verkligen inte. Nej, precis. Det är väl det som är problemet att, eftersom att han han blev ju en annan typ av strådespelare. Så ganska drastiskt någon gång där under 70-talet bara i Diamonds of Forever så spelar han ju karaktären väldigt mycket mer annorlunda än man gjorde bara några år tidigare och det gör att det är så svårt att se att det är för den faktiska Sean Conner som är Bonden never say never Och det är ju dels för att han, har, han spelar rollen lite mer lättsam för att menar, i Diamonds of mm. Forever så även om filmen i sig är lättsam Så finns det en ganska tydlig önomblick Där han, han själv Lyser igenom och är ganska hård Men i Never Sin tycker jag Att det saknas Och därför kan jag som inte riktigt ta Den här torken av Bond helt på allvar För han blir någon typ av Hybrid mellan att vara Sean Conner Och Roger Moore och det, det landar inte Helt rätt Däremot så måste jag säga att Det är kul att se att han är entusiastisk för det i alla fall För det ser i alla fall ut som att han är roligt och det ser ut som att han har i alla fall försökt hålla sig lite i form till vissa av scenerna i filmen. Så på så vis så är det ju positivt. Men flera gånger mm. under när vi ser den igen nu när vi såg den på bio så kände jag det att det känns inte riktigt som det James Bond jag kollar på utan att det skulle var vara någon annan och det hade inte varit några problem. Men ja, och i Thunderball så är han ju bara helt fantastisk. Han har inte riktigt blivit ledsen och, utan att han inte gör allt för mycket. Men hans utstrålning bär ju den här filmen helt och hållet. Och eh, bara det höjer ju Thunderbolt några snapp för minnen. Jo, samma här, samma här. Det är lite sjukt när man eh, tänker efter att Craig är ju 51 nu och Conrad var 52 och 53 när han spelade in den här filmen. Det är sjukt hur eh, olika man kan se ut. Alltså. <laughs> Men Lärgo då, Klaus-Maria Brandauer, som vi alla är tror jag väldigt, väldigt fulla av beundran för. Ja, men alltså, jag tycker han är, han är helt fantastisk. Det är, ja, men alltså, ska man göra en, alltså en rankinglista över alla skurkar, så är ju han. Ja, visst finns det många bra skurkar, men han kommer ju inte jätte långt ner på den listan. Han får en väldigt bra position. På min list i alla fall. Ja, om man, om man sätter huvud, alltså, huvudskurkar, inte hantlangare inräknat, så ligger han... Så, alltså, är han är han hyfsat nära topp fem för mig. Rent prestationsmässigt. Jag kan, inte, jag kan inte komma på tio skurkar som är klart bättre än honom. Ja, men det är ju han och tillsammans stort sett med att Connery trots att är helt, Alltså, Connery alltid Connery som gör att den här filmen faktiskt... Ja. Ja, någonstans lever, flyt ja men Flyter exakt, någonstans ändå, det är en film som ja. verkligen inte borde funka men som någonstans ändå Nej. har något form av liv i sig som gör att man ändå kan fortsätta att titta på den. Och ja. det är ju de, det är de två, alltså, ja. var en, Alla scener, ja. ja, Varenda var scen han är med är, äger han är han bra i. Ja, exakt, han äger dem till och med när han sitter på skärmen som en skitdålig hans sämsta, scen. Hans, i särklass, ja, hans sämsta scen så äger han fortfarande ett rum han inte är i ja, Nej, min favoritscen i hela filmen är ju när eh, han kommer tillbaka till eh, The Flying Saucer och eh, Domino slutar dansa och de sätter sig vid pianot och hon säger oh, body, leave you han klinkar på pianot högst upp och det blir det blir väldigt det är så sjukt bizarr scen men den är så jävla bra bara och så skämtar han lite, eller skämtar han jag vet inte, om att han ska skära halsen av henne och så skrattar han lite och sen hyssar han henne och så mm. går han, det är så, det är genialiskt det är som att allt han har gjort i den här filmen har han gjort på första taget med och sen går han hem det är typ så, det känns så ja, jag vet inte vad det är, han är, är salig, och det är fan inte ofta när det kommer till, till bondskurkar eller till skådisinsatser, men där är det fan så, alltså. han är fantastisk jag tycker han är klart bättre än Adolfo, ja de det, jag tycker det är så själa. Det var det bästa. Nej, jag... Det var det bästa. Det var ju typ som Hans Leverance. You are you are crazy. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Ja. Men jag tycker det här är så svårt. För jag älskar Adolf Oselli som um, largo och <laughs> uh... såna. Jag landar nog på att jag ändå föredrar Adolf Oselli sensation. Nej. kan du inte göra Rickard. Alltså Brandauer är helt fantastiskt. fantastisk, fantastisk. Ja. Men hela den karaktären lever på Brandauer. Det finns inget, alltså det finns liksom inte mer av karaktären. Det finns inga liksom. Vet inte. Det finns inga motivation. Det finns inget. Han har, jag tycker inte att han och Connery har någon jätte kemi Egentligen mot varandra. Nej, där kan jag faktiskt hålla med om. För det är lite problemet jag kan ha med Brandauer. Det är ju det att det känns som att Connery och Brandauer äger filmen, men de spelar inte två olika filmer. Ja, det är, ja, jo. Det är lite sant. Så att, jag menar, alltså, Brandauer är ju fortfarande. Han är mm. fantastisk. Han är långt upp på listan. Men jag har ju också alltid varit extremt svag för Adolfo Celi. Det är någonting med hans för hur han ser ut, det är så himla absurd att han går runt där med lapp för ögat och bara är så självklar. Det är, ja, jag gillar det också. Ja. Så att, de drar väldigt jämnt, men ja, det är så alltså, det är möjligt att det kommer förändras, men fortfarande så Adolf och dåligt är ett liksom varm plats, i hjärtat. Det här tänkte jag på när jag såg om Thunderball här om dagen, att det är ett det är en jätte, jätte eh, Uppenbart skämt de kan dra. För de lägger upp det men Connery... Eller Bond drar inte något skämt på det. Och där vi eh, När de sitter och spelar Baccarat, när han säger... Han säger någonting. Do you want me to give me the evil eye? Och, och det känns som att Bond borde dra något form av skämt. Eller något form av skämt till att han sitter med ögonlappen. Just det, ja. Jag har tänkt på det. Det är sant. Det, är väl, ja. det jag lite känner med... Adolfo Celis prestation är ju att han är bara så bizarr i sitt utseende och hans aura är så stark Men han, han bleknar lite om man ska jämföra han med andra skurkar från 60-talet Det känns som att det inte har någon just minnesvärda repliker och sådär Och det är ju sättet han ville spela det på men det blir väldigt nedtonat på något sätt och då är det ju väldigt lätt att gå till Brandauers tolkning som är totala motsatsen. Det är ju super superextrovert tolkning av den här karaktären. Och eh, han lyckas ju förhöja manuset och det materialet han får. Medan Adolf Celie gör det lite som förväntas av honom. Med det sagt så gillar jag Adolf Celie också väldigt mycket. Men att jag landar väl i att Brandauers väldigt spektakulära tolkning vinner. För det känns ju som att han har någonting på gång hela tiden. Han, mm. han, ja, han är ja, men han står i bakgrunden och bara håller på grejer med sitt och man tittar mer på honom men på Connor och det säger en hel del mm. ja, det kommer en väldigt mm. um, udda spaning nu från mig men Klaus-Media Brandar han skulle kunna göra en väldigt bra vuxen som på taket <laughs> Ja, det är sant. De... Han känns som att han ändå har lite grejer för sig då. Han har lite samma frisyre och sådär också. Så det är... Ja, men de är, ju, de är ju ändå, han skulle ändå kunna fiffilura lite. Klaus-Maria Brandauer. Ja, så. Alltså, när Karlsson, Karlsson på takets liv tar en tvärvändning. För han är ju lite psyko redan. Ja, ja, precis. Ja, precis. Ja, men när, han, när han ska ut i riktiga livet, liksom. Precis, börja. Ja, absolut. Klaus på taket blir det istället i Tyskland. Ja, Nej, men absolut. Nu har vi båda haft pussel på taket och largo på taket. De hänger på taket ja. tillsammans. <laughs> ja, eller hur? Så är det ju. Ja, men det är lite, lite speciellt att de inte väljer i någon av filmerna att porträttera den som man är i boken. För där, om jag inte minns helt fel, så är han ju en fysisk bessan. Han är ju som en romers gud liksom. Han är, un är ganska ung och snygg och Brunbränd och verkligen Jättekarismatisk ja, precis. Han är ju en jets, nästan en och Han är verkligen och Lite ybermännisk Han är verkligen ja, stor, precis. stark, snö Verkligen lite så här, ja, Som en gud Han är ju typ en Sean Connery i boken Så lite som Sean Connery Ser ut i, i sina Bondfilmer Att de inte väljer att gå den världen Är ändå lite speciellt Mm Ja. Säga vad man vill om Klaus-Maria Branda, men en övermän är väl ändå inte? <laughs> något, fysiskt, något fysiskt monster är han ju definitivt inte. Nej, han har ju så dålig sida att han måste ha fönsterglas. Eller vad heter det? I i vad? känns som att Klaus-Maria Branda lider av benskörhet. <laughs> ja, exakt. Han dör, han dör av att ben går sönder. Han ligger, han ligger som en grönsak från något vårdhem i så här Alperna och mår dåligt bara. Grejer då. Ja, han, får, han ligger på shrubblens helt enkelt. Ja. Ursh, vad hemskt. Mm, Hoppas Klaus-Maria mår bra, var du än är nu. Ska vi gå vidare med en till karaktär som också tolkas väldigt väldigt annorlunda i respektive film. Och då tänker jag på vår femfatal som heter Fiona Wolpe i Thunderball och Fatima Blasch i Never Never Again. Ja. Nej det är ju för mig är det en jordskredseger för Paluzzi alltså. som Fiona Wolpe Jag tycker hon är en fantastisk. Men hon har ju lite på något sätt satt prägen för hur en femfatal eller vad vi kallar det för ska vara i, Bonds, i en bondfilm. film. Det, ja. och Fatima Blush gör ingenting för mig. <laughs> Nej, det är samma här. Jag, ty jag tycker att hon är helt okej, okay, men det är ju långt ifrån Fiona Wolpe liksom. Det är ju två helt olika ligor. Ja, mitt problem med Fatima Blush är att jag tycker det finns vissa scener där hon är svinbra och är verkligen tokdiggar den här karaktären. Men så är det flera scener där man bara sitter och bara skakar på huvudet och bara... Vad tänkte ni här? Ja, vad tänkte vad ni håller här? Du på ja. Så, och vad håller hon på med? Och vad, vad tänkte regissören? Och vad tänkte, vad, tänkte, vad tänkte de egentligen? Och det gör att trycket av henne blir att nej, det landar inte riktigt rätt i slutändan. Så ja, jag föredrar Fiona av den an, av den enkla anledningen. Ja, precis. Om Klaus och spelar karaktären rätt... <laughs> ut efter förutsättningar han får så känns det som att hon hon gör ju ändå sin grej va? och försöker höja det material hon får men det blir bara för mycket med henne istället och då blir det bara konstigt och Fiona Wolpe är ju så perfekt avvärdig i varenda scen så att det är ju helt otroligt hon är ju ett, ett under det är ja jag älskar henne sen så <laughs> ja, ja, världens okay. sämsta motivation ja, det... <laughs> men så är det ja, jag älskar henne ja, okej, okay. mm, vi går vidare där. Ja, och vi kan väl då kort bara avhandla Dominor. men vem älskar inte Claudine Acher alltså och... hon, hon är så båda är ju egentligen bra men Claudine Acher har något mer internationellt. Hon passar i en bondfilm. Kim Basinger är en bra skådis, men det är det jag tycker funkar med... Gud, är som är rör i huvudet? Jag vet inte vad jag pratar om. <laughs> <laughs> det, jag, det jag gillar med Kim Basinger, hennes domino, är att hon är på ett annat sätt så otroligt plågad av sin relation med Largo. Mm. Jo, verkligen. Hon är så him hennes, hur hon spelar det hennes position är så utsatt mm, och det verkligen. är ju domino i Thunderbolt också men det spelas inte upp lika hemskt som, som Basinger eh, mot Brandauer, de, för de två tycker jag faktiskt har kemi Jo, verkligen, Brandauer och Basinger Ja, för det, det håller jag med om och verkligen. jag tycker det är två stycken av väldigt bra domino, men det som verkligen slog mig när jag såg när vi snurrade igen på Bion, det är att här... De drar verkligen Domino genom skiten i den, här film, i den här filmen. Hon mm. ska vara plågad hela tiden, och hennes inte bara relationen med, eh, med Largo, där det spelas upp mycket mer och det verkligen framgår att hon är verkligen plågad. Också relationen med bro, hur mycket brusan betyder, och att det är, liksom, det är nästan hennes enda hopp här i livet någonstans. Att eh, ja i, i den plågade situationen hon är i. De verkligen bara kastar all skit på henne Som bara går Ja det är ju väldigt mm. sant mm. Jag tycker ju Jag tycker om båda Det där är det där det för mig är närmast I kvalitet Mellan Claudine och Kim Men jag jag, jag jag vill nästan säga Att jag tycker Basinger är bättre Att sticka ut hakan jag, vill, äh, ja, jag, ja, jag tänker äh, nästan samma sak Faktiskt <laughs> Och det är, ju, och det är just, för att, just för att jag tycker som sagt det är två liksom väldigt bra prestationer men jag tycker Domino i Never, Say Never Again faktiskt är intressantare. Ja men jag tycker typ Claudin och Gers Domino är lite menlös på något sätt. jag vet inte. Det är mer mm. intressant som du säger Emil i Never Say Never Again. Jag tycker jag vet inte. Jag tycker det lag. Jag har alltid jag har aldrig som sagt som jag sa tidigare jag har aldrig riktigt förstått vurmen för ett underboll, att den ska vara en en liksom 10 av 10, 9 av 10 film Men Och samma gäller ju kasten. Jag har aldrig riktigt fallit för Adolfo Celi Eller Claudine Auger, den enda jag har fallit för är väl Paluzzi I så fall som Volpe Och det har liksom varit lite så här mellanmjölkskänsla Kring det Eftersom det finns så mycket fler ja, på 60-talet Mycket fler karismatiska karaktärer och roller Så att Det är väl mest det Och jag tycker, jag tycker Basinger är Bättre Ja, för Jag tycker det som slår mig om man ska titta på rollistan i stort är att jag tycker det är två filmer med ganska bra överlag, alltså ganska bra cast. Det är så här: ja, den plump i protokollet åt om jag fattar med, fatt med Blaschie, näringsnargen som inte helt full, faller väl ut. Men det är överlag ganska bra. Eh, Ja men rollbesatt i bägge filmerna och där det egentligen sticker ut det är väl det att i Thunderbolt så känns det som att hela casten är mer helgjuten med varandra. De, de har mycket bättre kemi rakt igenom i hela kasten. och det, det saknas lite i Never's Never Again. Det känns inte riktigt som att alla riktigt är där för att spela in samma film och göra samma grej och är speciellt goda vänner. Äh, men då äh, fattar jag mig kort och säger att jag föredrar Kladdina och Cher Allt det gjort kommer jag förmodligen aldrig att göra. Även fast Kim Basinger är... Hon, hon, det blir mer tacksamt för henne eftersom hon får egentligen mer att göra. Hennes karaktär är ju mer tredimensionell. Men äh, jag vet inte. Jag är svår för Kladdina och tjejer. Äh, Tort diggar henne också. Hon passar så bra in i, sin, i sitt kontext. bara Musik. Ja. fan Thunderbolt är bättre. Ja. Oh. <laughs> Thunderbolt är bättre. Behöver vi spela ingen nej, musik från någon nej. av filmerna för det har vi gjort. Eh, ni, får på, ni får lyssna på Thunderbolt respektive Never Say Never Again avsnittet där vi spelar musik. Jag spelar musik och ni lyssnar. Så att eh, jag tycker är bättre. Punkt slut. Det, finns det ett liksom tydligare, <laughs> tydligare exempel på hur man skårar en film jämfört med hur man inte skårar en film? <laughs> Ja, för alltså, ja. alltså Michele, jag vill ändå ta Michelle Grand i försvar för att han skrev ändå väldigt bra musik, fin musik. Jag tycker viss musik i Nevergän också är fin. Men som med många andra bondfilmer, så är viss musik i bondfilmerna inte nödvändigtvis bra bondmusik. Men Michelle Grand som tonsättare tycker jag är han har skrivit bra musik. Mycket franska filmer som har väldigt liksom, klassiska, emotionella fina teman och scores överhuvudtaget. Men här var det ju en missfitt av Guds nåde, liksom Ja, det är ju jätteligt att han kan skriva bra, fin och vacker musik och sådär. Men jag vill verkligen framhä framhäva det här med all önskvärd tydlighet att musiken i den här filmen är ett totalt jävla skämt och en katastrof. Den sänker filmen något så oerhört. Alltså, det är verkligen, när, när man börjar känna att, ja ah, men, det, det är lite bond här. Då kommer musiken och man bara nej, vi, vi, det är tydligen inte en bondfilm längre. Ja, verkligen. Alltså, hur... Nej, jävlar, alltså, det är helt otroligt vad den sänker. Det är ju filmens enskilt största sänke Ja. Ja, det är det ju. Det ja, har vi ingen med att säga det. Nej, det, det är bättre. Helt enkelt. Det, det, det, är nog den, det är nog den klart största. Liksom, kvalitetsskillnaden mellan filmerna skulle jag säga. Ja, absolut. Men ska vi då försöka att. Vad ska man säga? Wrap it up och sätta lite helhetsperspektiv igen. På det här med det som har varit lite ledande i, i det här avsnitt egentligen. Att vi har två filmer som har samma brott, är baserad på samma bok, samma karaktärer. Och till och med har samma skådis trots att det är eh, nästan ett och ett halvt decennier sedan Conor sin sista, senaste bombfilm. Och ändå så är de så extremt olika. Hur kan det komma sig? det ja, det är ju människorna bakom kameran som är skillnaden och det är väl ganska tydligt att eh, det är de som sätter standarden för hur en bondfilm faktiskt kommer att se ut. Eh, hur den kommer funka. Alltså: Regissör, kameramän, klippare, kompositör... Mm, det är, det, ja, de har otroligt mycket eh, det är de som bestämmer hur filmen kommer att bli uppenbarligen, för det blir så tydligt när filmerna egentligen är samma film men är så väsentligt olika och när jag tycker ju inte att Thunderball är lika seg som ni tycker men det är ju det är ändå den långsammaste- av 60-talsbontfilmerna. Och- det blir så tydligt då- när det är två filmer som båda är långsamma- men den ena- kommer undan mer och den andra gör det- inte. För att Never Sin Ever är- jag vet inte vad det är. Det är, liksom, det är, inte, som, det är inte kemi- medan skådespelare, det är inte någon bra musik- den är bitvis ganska ful- det är så mycket som som den förlorar på gång på gång på gång på gång när Thunderball på andra sidan trots samma plott samma huvudskådis gör rätt gång på gång på gång det är, ja, det är speciellt att ställa dem mot varandra på det här sättet och bli så om hur det kan bli så annorlunda med samma material ja för Någonstans är det där med alla de med de problemen som Thunderbolt har strukturellt och allt vad det är så är det fortfarande någonstans och ja, men även problem som jag var inne på tidigare med produktionen i sig att de hade satt där med en, en 17 timmars naturdokumentär och var tvungna att försöka klippa ner det till en bombfilm på ett rimligt sätt så man kan diskutera om de lyckades med de lyckades inte med det i, i, på alla sätt på alla sätt. Men de gjorde ändå ett, någon form av helvärdsjobb i att ändå sy ihop någonting som inte var helt perfekt. Och att vi hade en regissör som inte ens var med på slutet är också ganska fascinerande. Men det är väl just där teamet bakom kameran att trots att Thunderbolt hade sina problem så lyckades, lyckades de ändå sy ihop det för att personerna bakom kameran kunde dra åt samma håll någonstans. I Never's Never så var det krig i produktionen och det var olika viljor, folk som ville göra helt olika saker och det var också folk som inte hade gjort en bombfilm tidigare med undantag för Sean Connery då, som helt plötsligt skulle sätta sig i den här situationen och det ja, visade sig att det funkade ju inte alls de kunde inte sy ihop det här projektet Nej det, har ni ju faktiskt rätt i det kändes som att det var lite för mycket vil många viljor som spretade åt för många håll egentligen Ja, jag tycker det är svårt att ställa dem mot varandra För jag har inte gjort det så mycket <laughs> Men Nej, jag instämmer i typ allting ni säger Så att jag behöver inte tillägga så mycket egentligen Jag tycker att det, det blir väldigt tydligt Dock, när man ställer dem mot varandra Vad som är Vad som är verkligen i bristerna i Never Say Never Again Och vad Vad Thunderball gör Så mycket bättre Så att det är ju, det är ju, det är ju verkligen Ja men Dels, dels det här med att Thunderbolt får karaktären bond mer rätt tycker jag och mer bondkänsla i det um, och också ja men lite mer att det inte är så mycket är mer självförtroende i filmen överhuvudtaget är um, egentligen det som är styrkon, styrkan med Thunderbolt jämfört med Never See Never Again um, så att jag ja nej jag tycker jag vet faktiskt inte exakt varför Två filmer kunde bli så olika men... Och det som är fascinerande med Produktionen på Thunderbolt Det är att det här någonstans var Kevin McClorys drömprojekt Att få göra en egen bondfilm Och han nästan direkt bara lämnar över Exakt allt ansvaret till alla andra Och inte alls involverad i produktionen Av den här filmen Nej precis, nej det är ju, säger ju någonting ändå det, han, han kanske kände att jag fick ju producera min bondfilm med Thunderbolt Nu vill jag bara göra för att tjäna pengar eller något Han kanske inte alls, alls brände för så mycket i slutändan Han var lika mycket Bond-fan som Connery var Celtic-fan <laughs> <laughs> så, <laughs> så är det ja Ja, ni har ju tagit upp typ allt Och jag håller med er i allt Framförallt är det väl det faktum att Thunderbolt gjordes av personer som verkligen brydde sig som var inne i hela bondsvängen det här mm. var människor som hållit på med det här nu i tre fyra år och verkligen försökt göra sitt allra bästa och de tyckte det var kul samtidigt medan Never Say Never Again gjordes egentligen av en cynisk strandledare. och det var pengar. De ville utnyttja en rättighet de hade och de gjorde det vilket de absolut får. Men det var ju då väldigt tydligt att de inte sen bryr sig så mycket om vad som händer där i. Och det är väldigt tydligt att de, Kevin McClure framförallt och Sean Conner till mindre del fick möjlighet att göra om där tjäna pengar och då gjorde de det. De brydde sig egentligen inte om följderna eh, eller själva processen som i sådan. Där vill jag ändå lägga till att jag tror att den som brydde sig mest var som Conner, men han låg i upp ett krig med alla andra på produktionen. Ja, precis. Och då blir det så svårt att försöka göra någon form av sammanhängande produktion och allt. Mm. Bara går emot varandra och de har olika viljor, kors och tvärs. Um, men sen Jag hade en tenta Förra lördagen i, I offentlig utvärdering Och då läste jag om ett uttryck som jag tyckte Applitiserades väldigt bra på Never is never again Och Kevin Martlores hela, hela Historia med bond Och det är uttrycket perversa effekter Som man brukar använda i offentliga sammanhang Och det är sådana följder Som blir rakt motsatta de som avsårs så att om du ska göra en sak och det blir totala motsatsen då är det en så kallad effekt. Och det känns som exakt vad Kevin McLaure har på med alla de här åren. Han försökte liksom <laughs> göra sin del men det ja. blev alltid fel. Och han, han dog med rättigheterna till Thunderbolt och han försökte verkligen, men... Ja... Så att jag tänkte på det när jag satt och skrev om det här och de bara, Ja, det här är Kevin McLaure, handlar om ändå. Ja, han inte... Han är inte en cancersvulst på människokroppen, han är en pervers effekt. <laughs> Exakt. Hårda ord. Mm. Det känns som en, en bra avslutning ändå. Ja. Summerar det. <laughs> ja. Vill vi eh, snabbt bara sätta ett betyg eller ska vi fimpa det? Thunderball 8 av 10. And never say never again, 3 av 10. Ja, jag sa ju mitt betyg på Thunderboll innan. 7 av 10. En... Betydlig sänkning mot vad jag haft tidigare på. Och Never Say never again, en 3 av 10. Samma som jag gav den i recensionsavsnittet. Ja, jag, jag säger nog Thunderbolt kanske 7 av 10. då. Och eh, Never Say never 3. Som jag minns att jag sa efter Bion i alla fall. Och det står jag ju fast vid. Mm, jag eh, har nog kvar Thunderbolt på en stabil 9 av 10. Och Never Say never again... Nu har vi inte pratat så jättemycket om det, men hur fruktansvärt less jag var efter biovisningen. Så att jag på ja. håll... Jag var ju lite optimistisk Ja, Jag, jag var helt, helt urslag. Ja, på fel precis. Så att den får en hedvärd en och en halv av tio. Oj, wow. Det är alltså. Du åter om sex av tio där en stund. Så, så jag? Ja, men typ myshetsfaktor eller vad fan då? ja, ja, ja men... Den var ju, ja men det var ju, ja precis inte ta Men det var ju precis här det ska det det, det det är, det är ju off-podden man Har du aldrig fattat att jag är en person i podden och en person i verkliga livet? Nej då. Men, men nej, sex 10, det är ju perverst ju. Det sa jag inte. Det gjorde du. Men det, det, mysfaktorn kanske var sexatid då. Om jag ska försöka rädda det lilla så kan räddas. Men jag tycker att det är en mysig film. Det är en liten städfilm ändå. Men 6 eh, av 10 absolut inte. Men 3 av 10, det tycker jag. <laughs> då uh, tycker jag att vi är av avsnittet där. Mm. Uh, och uh, så får vi ta och uh, tacka Thomas Drugg och Och uh, återigen så kan vi ju ge en liten shoutout till... Vill ni ha uh, Craig-filmerna i 4K så kontakta From Sweden With Love och Anders Freid Så får ni rätt ett kanonpris. 399 för fyra mm. filmer Fyra stycken 4K-filmer Ni får också dem på Blu-ray så om de är inte på Blu-ray får ni dubbla utgåvor Jag ska faktiskt bort min Blu-ray-utgåva Jag har bara inte hitta någon och ge den till Wow mm. Jag vill också ge en extra shoutout till att hålla er Jävligt varsamma om vad ni läser för artiklar Och ser för bilder på internet Just nu fick jag upp en länk i mitt Facebook-flöde Där det står No time to die reveals more plot and images mm. Så är den länk till Last Movie mm. Outpost Den tänker jag inte klicka på kan jag säga Eh, och sen såklart eh, tack, till er, tack till er som eh, lyssnar och vi ser väl fram emot att eh, ja, men, vad ska man säga, podda in våren och eh, ladda upp inför No Time To Die tillsammans med er. Mm. Ja det är sjukt att säga ja, det, alltså. nu, nu är det Tre månader kvar, mindre än det. Nu är det morraken. nu är det målrakan. Rårakan? Ja, det vill jag inte ha, men tack ändå. <laughs> det är gott ändå. Men eh, nästa avsnitt så blir det musik, så har det gött så länge så hörs vi då. Fint. Hej. Tack för natt. Hej då. Tjena, hej. <laughs>